Ja, så är det tisdagen den 8 november 2022 och idag så är det Patrik och jag Martin. Och så har vi en intressant gäst som heter Björn Lindén. Välkommen Björn! Tack! Ja, jättekul. Tack så jättekul att ha dig här. Och en del av våra lyssnare känner nog till vem du är men jag tänkte ändå att du kunde få göra en, en presentation av dig själv. Och vem du är och hur du har kommit in i den här sanningssökarbranschen. Ja. Jo, det började så här att jag eh, tog över chefredaktörskapet för tidningen 2000-talets vetenskap. För ett år sedan. Efter Mikael Sassio som hade varit på posten i fem år. Eh, ja. Jag... Eh, kom in på den här vägen runt 2009 2010 kanske det var i alla fall då som man körde den här vaccinationskampanjen mot svininfluensan som här. då och på den tiden var jag, jobbade jag som journalist inom systemmedia ganska fort så insåg jag att det här var ett misstag av mig att ta det här vaccinet och det tror jag många idag tycker att det var. Mm. Ja, svar ja. Jag tog det också. Det var ett stort misstag. Fortsätt. Ja, man visste ju liksom inte riktigt vad det var i det där vaccinet och det var den ena märkelheten efter den andra. Bland annat det här med att man hade köpt in dubbla dos, doser till hela Sveriges befolkning var en sån här grej som jag reagerade på ganska tidigt. Vilket otroligt resursslöseri det måste vara. Uh, mm, ja mm. Mm. Jaja, att... Så det var det som fick dig att liksom vakna upp och, och ploppa ur, då, eller man ska uttrycka det Björn, just det här med vaccinerna då? Var det liksom att du upplevde själv att du fick eh, biverkningar som du sen började kolla upp eller var, var liksom var, det var, var det här första då liksom de, de köpte in massa doser och du, du tyckte att det började verka märkligt där eller hur? Ja, jag tyckte det var jättemärkligt och jag såg köerna också utanför de här vaccinationscentralerna det var ju långa köer minst på ja, 50-60 meter alltså folk som köra för att få det här vaccinet och, och jag hade ju lärt mig sen tidigare att det finns ju inga gratis luncher men det här var helt precis gratis och då men jag, jag godtrogen som jag var då eh, gick jag och tog det här vaccinet och eh, ja eh, jag fick ingen direkt biverkan men jag, jag fick sjukdomssymptom eh, ungefär ett dygn efteråt eh, eh, det var inget att oroa om direkt utan. Ja, jag slumrade på. Men eh, i samma veva så blev jag inbjuden av en kollega att följa med på en resa till Thailand. Mm. Och eh, jag hade då turen att hamna bredvid en kille som, eh, som kommer att ha stort inflytande på mig. Så här i efterhand kan man säga att eh, var det verkligen slumpen? Jag, vet, jag tror inte riktigt att det var så men jag kommer ihåg att eh, flygvärdinnan, hon undrade om vi redan kände varann. Det var lite lustigt för eh, resan till Bangkok tar ju tio timmar cirka och eh, han börjar mala på 9-11 i tio timmar alltså. Ja. Ja. Ja, när han fick höra att jag var journalist Då blev han ju ännu mer taggad Så att säga Och eh, ja. Under tio timmar så gick han igenom Allt eh, alla, alla konspirationsteorier Kring 9-11 och, och när vi kom ner till Bangkok så var jag Lagom marinerad i, i den här Informationen och Han sådde väl ett frö där Till att börja tänka själv Helt enkelt ja, mm. ja men eh var lustigt, vad intressant för att det, det, den där historien liknar ju väldigt mycket min historia. När jag eh, träffade en, eh, en kollega på ett jobb jag var då och eh, det, var, det här var 2016 och då hade jag redan eh, grävt en del i medicin och förstått att det var en del väldigt konstiga saker där. Jag hade väl inte förstått att, att vacciner är, inte är säkra och effektiva på det sätt som vi tror. Jag har för, för, förstått en del andra saker, men han började också måla på om 9-11. Mm. Jag tyckte han var lite vadå liksom? Vad, vad har det med saker och ting att göra, det här med 9-11? Men så sa han, ja men gå hem och, och kolla på sådana här videos om, om Building 7 och sådana grejer. Och så gjorde jag det. Och eh, eh, så liksom ramlade himlen ner för mig för då kunde jag ju se där att ja, det, den officiella versionen kunde inte stämma. Och sen så plöjde jag igenom till 11 olika konspirationsteorier kring 9-11 och pratade med massa stackars människor om det. Min, min far bland annat fridde över honom uh, och ja... Nej Och sen så träffade jag Martin i precis rätt ögonblick där får man säga. För det var ju lite här, liksom, vad, vad hände kring 9-11? Och jag försökte hitta någonting som verkade eh, rimligt. Mm. Och eh, det visar ju sig vara den, den förklaringen som man upplever som mest orimlig från början då. Eftersom man ja. inte hört talas om den så mycket då. Men, men det var ju den som gjorde att jag plötsligt kunde börja sova på nätterna igen. Och inte Jag kan komma med ett litet inlägg här Något som ofta återkommer i såna vetenskapliga sammanhang Är det här begreppet Ockhams rak kniv mm. Och jag tycker att det är lite bedrägligt För det innebär att man ska ta den lösning Som ligger närmast till hans Alltså man ska skära bort alla andra komplicerade förklaringar Och det missbrukas ju något enormt det här Åkams rakkniv och det tycker jag är lite synd att det blir så. Mm, Håller ni med du med mig? Ja, kan du ge något liksom, exempel? Eller, ja. Jo, men det är till exempel 9-11 då. Om man skulle tillämpa Åkams rakkniv på det så så är, blir det ju då som systemmedia skriver att det är 11 eller ett gäng eh, islamistiska terrorister som har kapat två plan. Mm. Det ligger närmast till hans att tro eftersom de kablar ut det. Men om man tänker några varv till så ja, allt det här är inte som det ser ut att vara. Och ja, under den här flygresan i alla fall så jag, jag kan jag än idag inte fatta hur han orkade men jag på den tiden var jag ganska nyfiken och frågade säkert en massa och det kommer ju lite som en yrkesskada för oss journalister att, att vi frågar frågar och frågar en massa saker. Mm. Men på, på den tiden jag... så, så trodde du att du som journalist uh, var ute efter att förmedla sanningen då? Uh, man blir rittutad det och man tror på det själv. Uh... Ja, det där kommer ganska tidigt under, redan under journalistutbildningen. Uh, att uh, man får en, en slags... Jag skrev det i en av mina krönikor som handlar om Maria Pia Boetius, och hon tar upp det här ämnet. Och hon kallar det som att alla nybakta journalister får någonting som kallas för grotesken i sig. Och det är en metafor för en sorteringsmaskin, som hon beskriver: Man vet när man kommer ut på en redaktion, när man skolas in i yrket, så lär man sig ganska snabbt vad som är politiskt korrekt och vad som inte är det. Det kommer liksom med eh, bröstmjölken lite under utbildningen och eh, jag skulle väl hävda att det här är det som vanliga människor inte förstår hur enkelt och hur eh, marinerade alla journalister blir det i det här tänket det handlar ju mycket om hur man vinklar nyheter, hur man värderar nyheter vilket så kallat allmänintresse en nyhet har känner ni igen de här begreppen mm Absolut, och vilka epitet man kan sätta före man presenterar någonting. Så att uh, den som ja. tar del av det ska veta vad man ska tycka om den saken som följer då. I, hög I, all I allra högsta grad så är det ju så att uh, vissa tyckare och uh, så kallade experter får, får ju en, en, en ganska uh, vad ska man säga fri... Uh, fritt spelrum i media i sin roll av just expert. Så att det är ytterligare ett här begrepp som eh, systemmedia missbrukar. Ordet expert det är mm. tydligt idag. Faktiskt. Mm. Mm. Jag blir nyfiken på det du som har, har liksom varit i, i den här eh, journalistbranschen. Alltså hur många jag menar, skulle du säga finns det journalister som Ja, vad ska man säga? Jag vet att det är, inser att det är stora problem med journalistiken och media men de struntar i det eller, ja, förstår du vad jag menar? Så, sådana mm. som har börjat. Men jag tror att många journalister sitter på uppvärmda kontor med ganska feta löner och eh, de vet att de är en del av härskarklassen kan man säga i samhället. Och jag skriver det i en av mina ledare att det är människor med olika former av maktsträvan som blir journalister. För är man journalist så får man befinna sig i maktens närhet. I bästa fall under hela livet. Man får komma och värma sig vid maktens eldar och att det är mysigt där vid köttgrytorna. Mm. Mm. Jo, jo, men man får gå på roliga premiärer och cocktailpartyn och snacka mm. med, med... Ja, det är väl, väldigt <laughs> fina förmåner. Det är ja, bokkontrakt ja. och krönikerspalter, programledarjobb och fasta tjänster. Mm. Ja. Och mm. de allra, allra flesta tror sig vara objektiva. Det vill jag mm. understryka. Mm. Ja. Men... Um, nu har det gått så långt i världen med utvecklingen att det blir svårt för även de mest inbitna att, att inte förstå att de är del av någonting större som inte riktigt är vad de trodde att det var. Om jag säger så. Mm. Mm. Och så känner de kanske att de har löpt linan ganska långt så att skulle de backa nu så... Så kommer ganska stor vrede från en eh, större mängd människor att drabba dem. Eh, mm. Ifall man backar. Att man, man är för investerad i att saker och ting ska vara som man har presenterat i sina nyhetskrönikor och sådär. Ja, så är det ju absolut. Det är ju en, alltså, jag, jag kan dra det så långt att jag kan kalla det en parallell verklighet nästan. Eh, för... Som målas upp i systemmedia mot den verklighet vi, vi alla lever i. Det, det har blivit lögn på lögn på lögn på lögn. Eh, titeln på intervjun med, som jag hade med er i tidningen. Eh, allt är inte lögner men lögnerna finns överallt. Det är verkligen så mm. mm, det är. Och det ska du ha all heder för att du har tryckt den här artikeln. För det är inte många... Alternativmedier som skulle ta in en sån artikel med oss. Nej. Och, eh, de flesta känner till vilka vi är men de, tar, de, de pratar inte om oss eh, av någon anledning då. Mm. Nej men det är lite intressant. Vi har pratat om det gången. Vi, gången. Den här podden har ju funnits i, i fem år nu. Och eh, ja, jag vet inte. Det finns ju inte så många poddar som pratar om den här typen av ämnen som vi gör i Sverige Nej. men eh, om man tittar på det så kallade alternativmedia då så tycker jag det har varit väldigt lite eh, om just den här eh, podden och jag, jag kan väl tänka mig ha vissa mm. idéer om varför det är så <laughs> ja <laughs> Ja, nej, för det är alltså, och det är väl det vi har, har sett och sätter fingret på. Eh, som alltså eh, som till exempel då. Jag menar, det finns ju väldigt många nivåer på lögner. Eller man ska säga då. Och det blir ju sådär också att när man liksom hittar några lögner så, så hittar man fler lögner och så vidare. Då, va? Men, men det som. Vi har, försöker ju sätta fingret på eller prata om det här. Va? Det är ju det att vi har ju levt i lögner så länge nu. Vi har ju blivit eh, bortlullade från ja. verkligheten så länge. Och det kan man ju säga: det var ju någonting som tog rejäl fart redan i början av 1900-talet med massmedia och tidningar. Och mm. de här människorna fick. Kontroll över media så att de kunde börja sälja in väldigt, väldigt stora lögner. Ja. Och sen har det liksom bara fortsatt och eskalerat. Visst, det har funnits lögner innan, eh, eller propagandalögner man ska kalla det, då, innan eh, det här med tidningarna och, och pressen. Men då, då tog det verkligen fart, va? Och sen så har det liksom bara vuxit under hela 1900-talet och det har ju blivit det så också då att vi och, och, och sen är det ju utbildning och, och vetenskap och allt det här och det har ju fått till följd att vi som växer upp i det här systemet, vi får ju en verklighetsbild som är så långt ifrån uh, verkligheten och, och, och, och vad som faktiskt är sant och hur vetenskap fungerar och så vidare då, va? så att och det här blir läskigt också. Ja, ja. Och, det blir så att, och då blir det så att när vi blir konfronterade med, med någonting som faktiskt är sant. Då ligger det så långt ifrån vår verklighetsbild att det företer sig som fullständigt absurt va? Mm. Man skulle kunna säga så att, att den här propagandan då, för det får man ju säga att den får oss att se det absurda som rimligt och det rimliga som absurt. Mm. Det, det är liksom det som har inträffat, va? Ja. Och, och, och det gör ju det också att, och, och sen, sen som sagt, det finns flera lager, va? Man är väldigt skicklig på det här att, att hålla eh, så många människor som möjligt borta från sanningen, då. Det gör man ju genom att man, man har det olika i nivåer. Jag tycker att, att eh, 9-11 är ju ett skoleexempel, då. Och det, men precis samma teknik använder man ju överallt, då. Och det är ju det att man har en. Ja, man får väl säga en ganska, en väldigt konstig, en väldigt knasig, officiell historia då. Med, med Bin Laden och mattknivar som man brukar säga. Mm. Och den vet man och förstår att många människor inte kommer att tycka är så vettig liksom. De, mm. då, några i alla fall. vad De flesta kommer bara acceptera det. För det, det, det körde man på tv, det var sant liksom. Det, det behöver jag inte fundera på. Nu kan jag spela fotboll och, Exakt. och kolla på Netflix. Va? Men några köper liksom det inte. Men då har man radat upp ett antal alternativa eh, varianter nedanför. Mm. Mm. Men de är också lögn va? Exakt. Och sen så låter man de här bråka med varandra. Och det tycker jag är ett sånt slående uttryck att, att djävulens bästa knep det är att hela tiden låta lögner slåss mot varandra. Mm. Att då ser vi bara lögnerna och så väljer vi man dem. Och, så, och så, så ser vi aldrig sanningen som mm. är där under va? Och skulle vi se den någon gång så där att den kika fram, då, då förkastar vi den direkt. För den ligger ju så långt ifrån mm. vår verklighetsuppfattning. Då. Den, den för, det, det rimligaste förefallet är så absurt. Alltså vi, vi skjuter det åt sidan ganska fort. Liksom. Nej, nej, det där kan det inte vara. Liksom. Precis. Så. Mm. Ja. Jo, men jag intervjuade Mikael Kromsjö, eh, grundare av Vaken.se i senaste numret av tidningen. Uh, och uh, då går vi in på just det där med 9-11 Och jag frågar uh, honom samma fråga som jag frågade er uh, Det vill säga, tror ni att 9-11 är nyckeln till att få människor att vakna? Uh, och onekligen har det ju varit en nyckel för många mm. Men Mikael svarar att uh, han trodde det till en början Men kommer allt mer och mer fram till att det inte är så han har kommit fram till att eh, till slutsatsen att eh, 9-11 troligtvis var en medvetet planerad psykologisk operation för att skapa en konspirationsrörelse som sedan skulle bli diskrediterad. Mm. Förstår ni hur han tänker? Jag förstår hur han tänker och det är väl också en sån här sak som vi, vi har pratat mycket om på den här kanalen: att just, jag menar, de här Architects and Engineers for 9-11 Truth och de här Truth Movement, det är ju då vad vi kallar för, för kontrollerat motstånd. Mm. Alltså, de är ju ytterligare, de är ju en lögn då, fast på en, en nivå under den tv-bilnlarden och mattknivarna då, va? Mm. Men, men, och den. Sanningen som man vill dölja då, det är ju att man sedan massmedias begynnelse har spelat in Hollywoodfilmer och, som, som ser ut som nyhetsreportage och så sänder man dem på ja. hela världens media och i och med att man gör det och att det finns på alla kanaler. Då, då kan ju ingen ifrågasätta att det här inte skulle vara riktiga livebilder och sen så konstruerar man konspirationer som också bekräftar att det vi ser på bilderna verkligen inträffar. Och i 9 11 fall så är det ju då att, att, och det har ju alla konspirationsteorier gemensamt utan en skulle jag säga att, att eh, 3000 människor eh, förlorade livet i, i den här eh, händelsen då. Ja, precis. Men det kan ju inte jag se några belägg för. Nej, att, inte jag heller. Att så skedde. Så. Jo, nej, så att jag, jag kan väl på ett sätt kan jag hålla med Mikael, där, men på ett annat sätt så vill jag inte hålla med honom. För att liksom, kommer man ner i det här lagret eller man ska säga, i septemberkluslagret då, då ser man ju hela systemets modus operandi, hur det fungerar. Ja. Och sen ser man att samma teknik eh, används. Eh, Ja, kring alla de här eh, lögnerna då. Det där var ju något jag förstod tidigt relativt tidigt i alla fall att eh, det är ett återkommande mönster på många olika plan. Och när man ser det här mönstret eh, bakom alla så kallade terrorattacker. Eh, bakom media. Då förstår man liksom hur de jobbar. Och mm. eh, ja. Mm. Men vi har ju att göra med psykopater helt enkelt. Det är ju. Ganska enkelt att förstå om man studerar psykopati, vilket jag har gjort och skrivit en artikelserie i tre delar också i tidningen om, om just ämnet psykopater och psykopati. Och det är ganska ruggiga saker för att um, de finns mitt ibland oss mm. och kollektivt har vi än så länge inte hittat någon, något sätt att, att hantera det, det här problemet, psykopatproblemet. Och det tycker jag är väldigt eh, alar, alar, alarmerande, bara det. Eh, vi skulle verkligen behöva en strategi för att eh, skydda oss från de här människorna. Mm. Ja, och sen kan man ju också säga att det, det är konsekvensen av det här, av att vi har ett samhälle som, som styrs och har byggts upp nu av av psykopater det är ju att, att hela samhället har blivit mer eller mindre psykopatiskt mm. människorna i det och, och jag menar, det, är ett, det är ett begrepp liksom det här med psykopater och man kan även det finns ju ett annat sånt här begrepp som jag tycker är ganska slående och det är väl det här med, med narcissism, att man anser sig ha eh, rätten eller privilegiet att själv avgöra vad som är verkligt. Vad som är mm. sant. Va? Mm. Och om någon presenterar eh, saker, belägg för att det man anser är sant inte är det. Och de beläggen är väldigt övertygande. Då eh, ger man sig på budbäraren. Då, då, vill man, då, då blir det direkt en ad hominen mot den som framför det här som inte stämmer med det som man själv har bestämt är sant. Det blir oerhört uh, provocerande om man yes. ger sig på den personen och man hittar ett sätt att ta sig ur den här situationen så att man slipper konfronteras med det här uh, som skulle som, som ifrågasätter mm. ens verklighetsbild då. Mm. Så, och det, det är där vi är då. Vi är i ett psykopatiskt samhälle nu. Med, med människor som har levt så länge i eh, illusioner. Att eh, det går liksom inte att ta sig ur det. Och de kan göra väldigt mycket för att slippa göra det. De kan till och med gå och trycka i sig kemikalier som de inte har någon aning om. Vad det är i dem flera, flera gånger. Mm. Eh, ja. ja, det är... Ja. Verkligen, min analys är att psykopaterna har lurat in oss i en återvändsgränd Och de har på ett sätt skapat sitt drömsamhälle Och det tragiska är att det passar oss andra som hand i handske Men nu måste vi inse vårt misstag och ta över ratten mm. Förstår ni hur jag tänker? Vi måste helt enkelt byta ut ledningen det står ju skyltar överallt där det står livsfarlig ledning. Eh, det är ett tydligt tecken. Och, ja, mm. det skulle vara ganska enkelt egentligen. Men på ett sätt är det fortfarande kattens lek med råttan. Och de här psykopaterna njuter ju av processen. Det kan man ju lugnt säga. att De drar ut på den så, så pass som de gör. Ja, fast där är jag lite nog, kanske lite mer, vad ska man säga, eh, optimistisk eller tänker lite annorlunda. För att, eh, ja, dels så tror jag det här det, det, det handlar mycket om psykologisk krigföring och ett krig om sanning. Då. Och den psykologiska krigföringen, det finns ett uttryck som, som går att: eh, let them hate us as long as they fear us. De vill ju hela tiden lägga fram den här bilden att vi, vi alltid är planerat. Ni har inte en chans här. Det här mm. kommer att gå precis som vi har tänkt ja. oss. Vi har koll på allting va. Och jag köper inte den bilden. Jag mm. tror inte det stämmer utan. Jag, och det har att göra med liksom vad man har sett ske nu de här mm. senaste åren va. Och jag, jag kan se till exempel om vi tar det här med corona så var den i början då så var de väldigt ambitiösa med att sätta upp sjukhus och, och, och sängar och, och, och skapa en bild av att det skulle vara mängder av människor som hade fått det här coronat. Ja. Men sen så fick man backa på det för att sen började en massa privata journalister springa in och filma här i, i de här tomma sjukhusen och, och visa att det fanns ju inga patienter där. Liksom. Sjukhusen var öde. Jag har sett mer i mina ögon. Ja, ja. Ja. De där tälten var helt tomma. Ja, Ja, precis. Och det blir liksom en jobbig grej då. De hade liksom planerat så här ska vi göra. Det här ska bli bra. Liksom. Folk ska bli skiträdda och tro att uh, sjukhusen är i fulla. Då, va? Mm. Men det är ju det här med informationskontrollen hela tiden då. Det, det är ju någon annan klok som har sagt det där, eller, eller en psykopat kanske det var snarare. Mm. Men att uh, whoever controls the information has the power. Och när man har den här massmedjan och det här kontrollerade utbildningssystemet och kontrollerade vetenskapen som vi har haft i så många decennier nu då ja. kontrollerar man informationen. Men när det kommer ett, ett sånt här system som internet då, där vem som helst plötsligt kan börja eh, prata med vem som helst och man kan också ganska snabbt och enkelt hitta information som har legat magasinerad i biblioteken och dammiga arkiv, då förändras den här bilden snabbt. Då har man inte den här informationskontrollen längre. Då kan folk springa in på sjukhusen och börja filma och så lägga ut det mm. på internet. Ja, det har vi ju exempel på att folk har gjort också. Mm. Mm. Jag vet inte om ni läste nummer nummer två av tidningen i år men jag intervjuade i alla fall en lärare som har jobbat 30 år i den svenska skolan Ja, just. han heter Lennart Mogren och, och mm. eh, han förstod ju hela tiden att någonting inte stod rätt till så han skrev en bok som heter Sluta skolan, en lärares tankar och råd till unga föräldrar mm. eh, och eh, han, han berättar om skolans dolda mål och det här är också ett återkommande mönster att eh, det finns så mycket dolda mål i samhället. Men nu går han in på skolans dolda mål och han menar att skolan är omänsklig och styrs av maskinlogik. Och ett av de dolda målen är att se till så att folk fogar sig. Ja. Mm. Mm. Nej men han har väl gjort, eh, han har väl gjort några fantastiska Youtube-intervjuer också som jag tror jag har tittat på någon gång. Skolans Absolut, dolda mål. Ja. Ja. Han, äh... Werner palmius är hans kollega också som också har gått ut med samma information. Så det är ganska tydligt för alla inblandade vad som händer. Och, ja. mm. Om man vill kalla det för socialistisk indoktrinering eller kommunistisk indoktrinering. Det kvittar ju. Det är samma, målet och syftet är, sa är samma. Mm. Nej, och det är väl också en sån här grej som jag har. har bör att förstå mer och mer kring det här och hur det fungerar vad att den här propagandan som vi hela tiden utsätts för den, den finns på flera flera nivåer och den, den är också väldigt djup den är djup på ett sätt som vi, vi inte riktigt inser tror jag för att det är ju inte bara det att man, att man gör rena vad ska vi kalla dem för mediebedrägerier och med 9 och, och sådana här saker och att vetenskapen är, är är upp och nervänd och inte följer den vetenskapliga metoden och sådär. Utan det handlar ju också om att eh, kontrollera och, och, och lära oss att tänka på ett visst sätt. Va? Ja. Och där är ju skolan väldigt central i det, då. För man, och, och, och, och för det, det, man får börja med det här tidigt liksom, hos barnen. Och, och skola in dem då i, i ett, ett visst slags tänkande. Och en sån här sak som, jag, som är väldigt konkret och väldigt central då för att det vi lever i då det är ju ett aristokratiskt system. Det vill säga att det är eh, börd och, och, och släkt och så vidare som avgör kan man säga vad man har för ställning i samhället. Men, men det är ju någonting som inte accepteras av folket. Det gillar inte vi för vi tycker inte det är rättvist. Så därför måste man alltid framställa en aristokrati som om det var en meritokrati. Jag vill säga att det är människors hårda arbete som ja. gör att man klättrar upp i, i samhällstrappan eller vad ska uttrycka det va? de för att det ska, mm. Ja, precis som för att det ska funka, då, så måste man ha eh, en, en falsk vetenskap helt enkelt. Va? Eller liksom en, en falsk eh, eh, merittrappa liksom inom, inom de flesta sådär, va? Så att, att människor tror att de kommer upp sig. För att de är så, så smarta och briljanta och, och mm. förstår så mycket av medicin eller fysik eller vad det är. Va? Men de, de fattar mm. inte att det här är. Det här är som vi har har indoktrinerats att tro på, va? Och Jag bara, bara avslutar det här. Nu är det liksom verkligen så uppenbart i alla fall för mig, då kring det här med vetenskapen. Då, för att vet ni det vilka som kommer att få Nobelpriset i fysik i år. Ja, var det, var det inte ett gäng som hade bevisat att verkligheten inte är verklig? Exakt, precis. Tre stycken fysiker, kollektivism. Man får inte Nobelpriset själv längre. Nu, nu är det grupper som får Nobelpris. Tre stycken fysiker får Nobelpriset för, och det här är rubrikversionen då, får Nobelpriset för att ha bevisat att universum inte är verkligt. Mm. Det vill säga verkligheten är inte verklig. Mm. Och det vi har här nu, det är ju Orwells 1984 i ett nötskal, ja. hans dubbeltänk. Krig är fred, Fri, slaveri är frihet och verkligheten, den är overklig. Ja. Vi måste klara av att hålla en paradox i huvudet och se den som sann Mm. Där är vi nu alltså Nu, nu är det så uh, Uppenbart liksom För mig då i alla fall <laughs> liksom. ja. Och i, I det sammanhanget Vill jag passa på att uh, Slå ett slag för en bok Som var mycket viktig för mig uh, Det var boken Det blinda Sverige av Roland Hanford uh, mm. Eller på engelska Heter den The New Totalitarians. Ja, vi har haft den ett avsnitt uh, och läst upp från ljudboken där. Mm. Uh, Precis, då är vi på samma, samma våglängd. Vi har gjort en hel, ett helt avsnitt och senserat ja. den boken. Den boken är fantastisk. Uh, mm. Han skriver ju att Sverige är ett av de länder som har kommit längst i den här utvecklingen eftersom vi har haft de rätta förutsättningarna för det. Och han skräder verkligen inte sina ord utan han kallar ju svensken för Uh, att, att Sverige är hopplöst efterblivet och att svensken är retarderad och <skratt> har en kärlek till slavoket <skratt> och att nyttiga idioter fungerar som regimens funktionärer och allt det ser vi ju att det, det händer ju liksom varje dag uh, ja, det, det är verkligen beklämmande att det har gått så här långt Ja, det är många, många förr som har beskrivit precis de fenomenen som existerar än idag. Ja. Jag vet också att du, du gillar um, Elof Eriksson och även Gustav Eriksson när du läst den här högförräderin mot Sodom City som behandlar ju en, en fiktiv uh, journalistkaraktär uh, som Gustav Eriksson uh, uh, han berättar väl om sitt, sitt liv i skönlitterär form, fast det är ganska mycket som stämmer överens med verkligheten och det fungerar i, det, i det, hans böcker. Då. Ja och, och jag får tacka för det tipset för det var verkligen bra. Jag var ju tvungen att läsa den där Gustav Eriksson och eh, högfräderi mot Sodom City och eh, ja det var ju en mycket intressant roman faktiskt var det. Mm. Och det är fascinerande att den skrevs redan på 30-talet om jag förstår det rätt. Mm. Ja. ja det var 42 mm. tror jag den kom ut men det är 42, en, ja. samma samma härad. Så att, mm. ja. Men det är ingenting man hittar på hyllan om man går in på Göteborgs stadsbibliotek. eller någon Nej. annanstans. Jag tror att de där böckerna är ju då magasinerade. De finns ibland i databaserna. Det är sådana grejer som när vi hittade Åke Hemströms bok om, om uh, tycker och bra och där han, han liksom ser att det finns ju mycket. Mycket som stämmer väldigt bra. Jag tycker, tycker bra av gamla modell och han, att han ser stora problem med Newtons och Einsteins eh, teorier. Då. Han skrev en bok någon gång på 90-talet om det här och det var ju ingen som tyckte det var något vidare intressant om man säger så. Och när jag hittade den här boken för han hade gett ut den under eget förlag. Då, så jag hittade den på biblioteket men den fick ju naturligtvis beställas fram ur arkivet, en liten mm. tunn bok den hade kunnat stå under astronomi, men det gör den ju naturligtvis inte då mm. så att det är ju det här va att, att, och det var ju som det är också någon sån här att vi, vi, vi behöver inte dölja sanningen, vi behöver bara inte låtsas om den, det räcker mm. och det funkar ju bättre för att om man aktivt försöker dölja någonting då, då kan ju det väcka misstanker då eller? Mm. Absolut. Men du, jag tänkte Björn, ska vi gå över och prata lite om, om, om den här fantastiska tidningen Som du är chefredaktör för nu, eh, ja. 2000-talets vetenskap Kan Absolut. du berätta lite om den, hur funkar det har ni pressstöd och så vidare? Eh, vi har inget pressstöd, utan vi är helt oberoende då, man kan säga så Vad mm. eh. ser du något problem med pressstöd, om vi, om vi börjar med det? Ja det gör jag ju, för att mm. man kan ju kalla det att svensk media är bidragsberoende. De skulle inte klara sig en dag utan pressstöd. Men det gör ju vi, uppenbarligen. Mm. Och tidningen 2000-talets vetenskap håller verkligen på att göra ett jättelyft. Och jag skulle säga att jag vågar skriva om allt. Allt som ni inte får läsa om i systemmedia. Och vi är politiskt, religiöst och kommersiellt oberoende. Det är en ideell förening som eh, ligger bakom. Står bakom tidningen och... och eh, ja. Mm. Och det gör ju också det att ni är ju beroende av prenumerationer för att det här ska fungera. Absolut. Mm. Och det går Så, att prova på en års pre prenumeration för endast 290 kronor. Mm. Mm. Ja, hör ni det kära lyssnare? Ge sanningen lite luft, annars dör den. Ja, då får man väl också rabatterat pris till föreningens årsmöte. Där det är en del föredrag också man kan kolla på. Stämmer bra det. Mm. Vi har ju ett mått då är att vara tidningen som talar när andra tiger och det tycker jag att senaste numret var ett bra exempel på jag tror inte att Mikael Kromsjö har blivit intervjuad i särskilt många svenska medier inte seriöst i alla fall eh, han har ju tydligen blivit intervjuad av Expo ett antal gånger och eh, de har gjort diverse försök på karaktärsmord och brunsmetningar av honom som person. Men han är ganska cool på det sättet att han, det rinner av honom som vatten på en gås. Han är lite untouchable och kallar mm. sig buddhist idag. Ja, jo, precis. Det här med epitetskallanden och sånt, det... det... Fäste väl mest på de som ha, har en position i systemet där de är beroende av att göra sånt som de har fått lära sig då. Som egentligen inte är riktigt men får de den här epitetsstämpeln så blir de lätt av med det här jobbet då som inte har någonting med verkligheten att göra. Så därför är ju många ur högre akademiska kretsar väldigt rädda för den stämpeln. Men Mikkel, mm. kanske inte har så höga ambitioner på att klättra på en... Karriärsstege och, och, Det får man väl beredda att inte kunna göra då Om man ges in i den här branschen Och det kanske man inte vill göra heller När man inser hur det här med epitet Och titlar och sånt eh, Egentligen fungerar att, eh, Ju högre upp man kommer desto mer Insultad blir man eh, i alla mm. lögner något som jag kommer fram till är att eh, vi alla behöver vara den förändring som vi önskar se i världen. Och det tycker jag Mikael Kromsjö är ett utmärkt ex exempel på. Eh, han, han var en av dem som stod, ställde sig upp först i Sverige och, och eh, talade om de här sakerna. Eh, han startade ju vaken redan för 15 år sedan. Eh, det var, han var väldigt tidig med den här informationen. Alltså. Mm. Och det tycker jag han ska ha för, all krädd för. Ja, precis. Och, och, men en sak som jag tänker på också vad det gäller det här med, med information och vad vi eh, tar in. Eh, och jag håller så med dig det Björn att vi, vi måste själva vara den förändring vi vill se. Och vi måste tänka på att, att i den här världen, liksom när, när det nu... alltså. Det, det sprids ju och konstrueras väldigt stora mängder desinformation. Det har vi pratat om då. Och det här, man, man kan lätt plockas in i det. och, och som, Det är väl en den grej jag har sagt också att det finns också någon, här, någon som har sagt att kanske det stora problemet är inte att vi har så svårt att se igenom lögner. För det kan vi göra. Vi, vi, jag menar, väldigt många som tittar på Nine eleven eller på eh, vacciner och sådär, va? de kan ganska snart konstatera att den bilden som förmedlas på ytan, den stämmer inte va? Nej. Men det som är väldigt problematiskt sen det är att när vi väl har avslöjat den lögnen och börjar söka efter sanningen så är det väldigt lätt. Att vi eh, fastnar i en annan lögn. För att mm. de här lögnerna finns i flera lager. Och vi har väldigt svårt att känna igen och, och, och förstå hur man tar reda på vad som egentligen är sant. då Och, och vi har lätt för att, att hitta den version som vi tycker... Gör att vi behöver ändra vår världsbild. Minst, så ska man kunna säga. Ja. Och, och så tar vi till oss den. Va? Och så är det bra med det. Mm. Eh, och det där är ett ett, ett... ett stort problem som jag ser det. Mm. Så att, eh, ja. ja. Jo, verkligen. Det... Mm. Mm. Och sen är det väl även det att om man har... Tittat på en sak då för länge sedan. Och så har man varit en auktoritet... Till exempel här med 9-11 att uh, jag vet ju att uh, av vakenrörelsen är mycket inne på den här tesen med arkitekterna som är på 9-11 Truth. Och då mm. anser man kanske att man har gjort jobbet klart. Så när det kommer andra och pekar på att, uh, men titta bild- och videomaterialet som ni pekar på som äkta kan och möjligen vara äkta, då är det väldigt svårt för dem att och kanske... Gör en vända till och titta på materialet en gång till eftersom man redan har cementerat sin åsikt i att ja, det, det spelar ingen roll hur det gick till det viktiga är att folk förstår att de ljuger för oss, det här mentaliteten då. men mm. om vi tycker det är viktigt att, att kunna gå ett steg till där och, och kunna inse hur de lurar oss för att inte bli lurad igen då, att det är mm. vägen framåt för att ja, man har fått höra mycket så att när du berättar om de här sakerna så splittrar du Sen Det blir konflikter och så eftersom man har ju satt ut många agenter då som ska ha olika versioner som går emot den offentliga men, men har sin egen touch då som alla är motstridiga mot varandra och de här åker ju runt och så bildar de ju sociala relationer med ledande personer då. Då vill man ju inte bli ovän med personer som har kommit nära. Så att det blir en sån här man kan inte gå igenom det. Vad, vad tänker du på kring det? Jag tänker direkt att min bransch, journalistskrået, är ju nedlusat av det du pratar om. Alltså inflytelseagenter. Och det har varit i alla tider väldigt populärt att infiltrera redaktioner och infiltrera stora medier med, med agenter som... Ja, de låtsas vara journalister men, men de har alltså andra uppdragsgivare än, än, än vad man kan tro. Och eh, jag tror alla vet vilka jag pratar om. De, de flesta arbetar som rena torpeder åt makthavarna. Eh, alltså hänger ut meningsmotståndare, hänger ut dissidenter och, och det är deras jobb. De jobbar alltså för underrättelsetjänster i olika länder och det här är ju något som folk i allmänhet inte känner till. Ja, mm. Det, mm. Det, det har kommit ut för länge sedan. Alltså att DN hade... Det är alltså DN-medarbetare som har gått ut och vittnat om att det har gått till så här. Så det är ingen hemlighet och... Ja, mm det är mycket av de här lögnerna som inte längre är några hemligheter men som folk ändå envisas med att hålla fast vid och det förvånar väl mig lite mm. men ja. jag förstår ja. också varför för då kommer den här kognitiva dissonansen, man måste skydda sig själv det är lättare att köpa den här falska verkligheten och ja ja ni förstår Mm. Ja, jag förstår mycket väl. Och en, en sak som jag kommer att tänka på nu i och med det här med, med när vi pratar om det här med, med disinformation och motstridiga ja, fakta och nyheter och sådär. Och det är ju det här med, med corona. För där har vi väl fått se ett fullständigt fyrverkeri eh, kring det då och. Och jag tror att ganska många nu förstår att det är någonting konstigt med det här va? och de här vaccinerna eh, och så vidare. Va? Men eh, när man då ska försöka skapa sig en bild av vad det är som är fel och konstigt så kan det bli väldigt svårt. Va? Det är eh, ett eh, designat eh, biovapen, det finns eh, mikrochip i vaccinerna. Det, ja Jag vet inte vad, vad jag ska börja och sluta Men det finns otroligt många eh, historier kring det här va? Men då tänker jag på en artikel som jag tycker var väldigt eh, intressant I det senaste numret eh, Som eh, pratar om en, eh, en möjlig lögn eller? Ja, jag tror jag vet vilken det är mm. Jag tror också du vet det eh, och det, ja. mm. Jo men det var ju en debattartikel av John Blade där han mm. ifrågasätter um, grunderna inom virologin mm. och um, ja han tar ju upp då att uh, va, ja jag har artikeln här framför mig Ska jag titta varför är den så kallade virologin helt ovetenskaplig i frågan sig. Och, ja, nej, det var kul. Att, jag vet ju att ni har varit mycket inne på det i er kanal. Och, och det var kul att få ner det på pränt. Mm. Mm, otroligt skönt att någon äh, annan alternativmedia vågar ta i det. Äh, jag har gjort Åkland och Riker runt och försökt äh, göra andra inom alternativmedia branschen uppmärksamma på det här så att de flesta känner till de här idéerna alltså de är inte helt ovetande som det men att av någon anledning så väljer de att inte studera det närmare eller studerar de det närmare så väljer de att inte gå vidare med det och det tycker jag är ganska kompromitterande att det ska vara så i en svär som ändå kallar sig för alternativmedia Ska vara ja, vi ser det. Mm. Mm. Mm. Nej men precis. Och det där var ju någonting som jag vid den här liksom, alltså jag blev uppmärksammad för detta 2020 när corona drog igång och då vill jag också säga att innan det så hade jag ju tittat väldigt mycket på medicin och vi hade haft Linda Karlström på podden och jag hade förstått då, först när jag började göra research eh, inför, inför det programmet, att, eh, att det faktiskt inte finns några eh, belägg för att, att vacciner är säkra och effektiva på det sätt vi antar att de är. Mm. Och Nej, precis. Och, men, men då är det ju så där, då är det ju det här igen då va att, att just det här med, med virus alltså att det inte skulle att de inte skulle vara vetenskapliga bekräftade det, det det framstod ju föreföljande absurt för mig va mm. men då har vi det här igen med propagandan då att det den gör det är att den får det rimliga att framstå som mm. absurt då för att när man, när man väl börjar sätta sig in i det här så, så ser man ju det och och John Blaine, han har gjort ett fantastiskt eh, arbete där. Och vi har ju som sagt också haft honom på, på podden då. Och det är ju det viktigt att, att liksom förklara de här sakerna så att människor själva kan ställa sig den här frågan och ta reda på svaret. För det är ju som jag brukar säga att kan man inte ställa sig en fråga, nej, då kan man ju aldrig få ett svar på den heller då. Och, mm. Mm, så... Mm. Mm. Jag vet inte om ni läste den artikeln om vindkraftens baksidor som jag hade med i senaste numret men där publicerar jag bilder på döda havsörnar kraschade vindkraftverk etc. Och jag tror ingen annan svensk media skulle våga publicera de här bilderna faktiskt. Mm. Det Nej, det är också en sån här sak som jag har tänkt på mycket. Alltså nu när vi har den här så kallade energikrisen, då. Den har ju blivit aktuell väldigt snabbt och plötsligt har ett, ett elsystem som har fungerat jättebra i Sverige fått mm. enorma problem och nu så ska vi tydligen tvingas stänga av elen här i vinter då för att det är så problematiskt. Och då är det väl lite här: det är ju det här tillvägagångssättet va? att man, man skapar problem. Och sen så hittar man på lösningar som inte fungerar. Ja. Och det är lite som vi har det med energin då. För att Sverige är ju ett land som är ypperligt lämpat för vattenkraft. Och det har vi ju sett historiskt då. Att vi har ju mängder med gamla vattenkraft över hela landet. Liksom. Men det var ju så man gjorde förr i tiden när man skulle bygga en industri. Och då, då, då, då la man den på något ställe där man kunde ha vattenkraft. då. Så att man kunde generera... Den eh, energi man behövde om det var en kvarn och sen när man fick el och kunde göra eh, tillverka el av vattnet då, så, så tillverkar man ju papper och, och så vidare då, mm. med, med hjälp av det Men det har man ju helt slutat med nu då och, och man ser till att, att man, alla de här vattenkraftverken har blivit nedlagda och så har vi ett antal stora vattenkraftverk i, i Norrland då som är kontrollerad och jag skulle nog gissa på att de där vattenkraftverken har nog inga problem med, och egentligen med att förse hela Sverige med, med all den energi den behöver men det så vill man ju inte att det ska vara för då har man ju inget problem då va? Nej. Så att nu har vi ett stort problem här och så fyller man hela Sverige med propellrar och människor ska sätta upp solpaneler eh, på ja. sina tak då. Det, det är beklämmande. Ja, det är, det är ett stort skämt. Alltså, det, ja. Vi är ett land av ingenjörer. Det ska man också komma ihåg. Var skulle jag säga. Ja, var, var. ja precis. <laughs> vi var ett land av ingenjörer. <laughs> ja. ja. Men jag, jag tänkte om vi går vidare på det här med, med den här eh, tidningen. och, och jag, jag tänker på, det pratade vi lite om innan, det här med... Jag tycker det är ett sånt bra namn på en tidning, eller liksom det är ju någonting som verkligen behövs det här med vetenskap. För att, och det Som vi sa innan också att jag, menar, jag är en vän av vetenskap. Och, och, eh, men problemet idag, det stora problemet vi har det är ju det att det som kallas för vetenskap det är inte vetenskap. Nej, för det har blivit politiserat. Ja, precis. Och det har liksom korrumperats under en så, så lång tid. Va? Ja. Så att de här, nu visar du sig då att de här grundläggande fundamenten och, och, och paradigmen eh, vi har i vetenskapen, de är ovetenskapliga. De, ja. de motbevisas av det som är vetenskap. Då. För mig så är vetenskap egentligen bara en metod. Det är den mm. vetenskapliga metoden. Och, och den funkar så att man har en, en idé om hur någonting funkar. Mm. Sen ska den, eh, och, och om den går, idén går att testa, det vill säga att man kan utföra eh, experiment eller observationer som går att upprepa då. Va? Ja, och man och, först det, sätter man men, upp en, en, en hypotes. Ja, man sätter upp en hypotes, ja, en idé då. Och, och kan, man, kan man då göra relevanta experiment och observationer som bekräftar den här hypotesen då? Ja, då har man belägg för den. Och, och, om, om, och om tiden går och man försöker motbevisa den här hypotesen med olika relevanta observationer och experiment och inte lyckas med det då. Nej, men då, då växer den ju i styrka och kan bli en teori. Mm. Det då. Men det problemet vi har då det är ju att när man bara tittar på de här sakerna som är, ska vara så absolut sanna så är de ju inte bekräftade av observationer och experiment utan det går att göra och upprepa observationer och experiment som motbevisar dem då. Och ett, ett sånt exempel då som i den här artikeln med John Bley då, det är ju det här med virologin och den så kallade isolationen av virus som inte alls är det. Och, och där är det ju också där hur man, hur man leker med orden eller vränger orden då för att termen för isolation då eller termen isolation som virologin använder den betyder ju inte det som vi tror att den gör utan den skulle man kunna lite enkelt säga att den betyder isolation inom virologin, den betyder att vi har gjort ett experiment som har fått ett resultat men vi har aldrig gjort något kontrollexperiment för att se om det här resultatet kan ha några andra orsaker och, och det här resultatet det kallar vi för isolation då och, och, och i förlängning att vi anser att vi har hittat ett virus. Då. Men det är ju helt ovetenskapligt att, att säga att man har gjort det. då. Ja. ja. ja vi, vi dras ju än så länge med 1900-talets vetenskap. Och, men förhoppningsvis så kan vi skönja ett paradigmskifte här längs vägen. och eh, I bästa fall nå fram till 2000-talets vetenskap där vi går in i ett nytt paradigm. Där vi faktiskt eh, sysslar med riktig vetenskap och ingen... Det ja. fanns ju en känd vetenskapsman i, i Sovjet som hette Trofim Lysenko och han låg ju bakom hela den här uttorkningen av Aralsjön till exempel. Eh, ja, det var ju liksom kommunistisk vetenskap att tömma hela sjöar för att bevattna eh, åkrar där, där man odlade bomull och det fick ju katastrofala konsekvenser det finns nästan ingenting kvar av den här jättestora sjön idag och mm. ja, det är verkligen jag förstår ju att vi människor har satts på den här planeten för att förvalta den på ett sätt och ja jag tror vi måste ge oss själva ett underbetyg i, i det arbetet faktiskt det, det går inte så bra för oss Nej det gör ju tyvärr inte det och det är ju väldigt tragiskt när de här sakerna då vi ska göra för att, att, att rädda jorden eh, och åstadkommer exakt precis motsatsen då eller värna om naturen. och Som det här att man, man eh, sätter upp eh, vindkraftverk, gjuter betongplattor mitt ute i naturen och slänger upp de här då som ju naturligtvis inte fungerar särskilt bra för att generera el då, eftersom de inte kan tillverka el dygnet runt då som till exempel vattenkraft kan göra då. Mm. Och det är just därför man, man ska ha denna lösning då för att det inte fungerar. Och sen så ska vi eh, köra runt med, eh, med schaktmaskiner som eh, drar massa diesel och, och, och få ihop sällsynta metaller så att man kan göra batterier som är fulla med med <laughs> miljöfarliga ämnen och så ska vi ja nej jag, jag håller verkligen med dig Björn att vi har och det är, det är mycket det här liksom systemet då att det, det, det ska hela tiden eh... ja det, det, vi ska hela tiden göra massa saker som egentligen inte är ändamålsenliga om man ska uttrycka det Mm. Det, är, det är väl liksom det som är lite grundproblemet i det med det ekonomiska systemet och hur det ska hållas igång hela tiden. Då. Ja, milt uttryckt så är det ju så. Uh, vindkraften den skulle inte existera en dag utan statliga subventioner. Mm. Uh, så är det. Men på ytan ser det jättebra ut. Men skrapar man lite där så är det som överallt annat. Det börjar... Krakkular ganska fort. Och. Mm. Ja. ja, precis. Och det här. Liksom, vi har ju då ett häverande ekonomiskt system. Då, men man försöker liksom hålla det under armarna och hitta på sätt. Och en sak som jag fick höra. Det har jag har inte kollat upp närmare. Utan det är bara ett någon som sa, men just det här med. Jag menar om vi tänker på den här. Ja. Vi behöver väl egentligen uttrycka oss, inte uttrycka oss politiskt korrekt i den här podden. Då. Man kan säga de här, den här vaccinationskampanjen som, som ledde till <hör> vissa problem. Då. Att, tydligen så är det ju så att om pensionsförsäkring, om man inte uppnår en viss ålder så brinner alla de pengarna man har betalat i pensionssystemet. Då. De brinner ju inne då, eller de tillfaller ju bankerna då ja precis som så det är det ju jättebra om folk är allra pinnande knallfallet och fall, liksom. ja. att det, då då har man ju kvar pengarna ja, i, det, är det. i det systemet så mm. det, det, det kan ju vara en sån här ett incitament i det här jag vet inte jag var ju hos banken när om och skulle fixa mina pensioner så frågade jag ju bankkvinnan då, vad är det för skillnad att spara i en pensionsfond mot att spara själv i egna fonder och inte röra dem. så. Nej det är bara om du kan hålla dig själv och inte nalla av de här fonderna som du sätter av till dig själv. Då, så att då ska liksom banken vara en, en nanny som ska se till att du inte rör dina pensionspengar innan du kommer få dem insatt på ditt konto. Samtidigt som de då tar sig rätten och tar dem då om man trillar upp in innan, innan i mm. avslutaten. Nej men det är ju så att systemet är ju skuldmättat som många har gått ut med och eh, man behöver helt enkelt en lösning på det problemet och den lösning är, lösningen är att börja folkmörda igen som man har gjort genom historien och eh, ja, det är, det är bara att beklaga att det är så men... Eh, Ja, människan har väldigt mörka sidor Som vi inte har tagit i tur med eh, Om man nu vill lägga dem hos människorna Eller hos psykopaterna Det, det, det är upp till andra Att besluta om. Men det börjar faktiskt spåra här Borta Eller rättare sagt, det har redan spårat ur rejält Och eh, Det är som att vi skulle behöva Skicka ut nödraketer och be om hjälp Helst igår. Eh, mm jag tycker att det är synd att vi har väntat så länge med att ta fram kollektiva strategier för att hantera det här. Och nu går vi, mänskligheten går alltså sitt öde till mötes på den väg vi har tagit för att undvika det. Men Det, det är en stor humor i det om man, om man ser det från det. Att, men, men, men skrattet fastnar liksom i halsen. Eh, ja. Det tror jag. Mm. Jo och en, en eh, väldigt många människor eh, ja kommer ju att dö nu för att uttrycka sig i klartext då eller har, håller på att göra det och det är väl det här med folkmord och, och jag menar vi har ju haft de här stora krigen också som, som ju också har varit en, ett, ett slags folkmord och det har ju funnits eh, folkmord i dem också, regelrätta sådana eh, och men man kan ju nästan vända lite på den här tanken liksom att ja, det här sättet att, att lösa då, det övertraserade ekonomiska systemet det är, det är folkmord, men det, det kanske var därför det sattes dit från början Det kanske var grundsyftet, liksom, eller jag vet inte men, ja, ja, det ligger nära till hand så tror jag att, att det är så faktiskt ja. mm. Nej, men man ser, vi ser ju det. Den psykiska ohälsan börjar ju skena. Alltså, folk tar livet av sig med slaktmasker, hörde jag senaste dag. Och, mm. eh, men det är hemska saker som sker. Och, och jag vet inte riktigt hur man ska rusta sig för det här. Eh, ja, personligen så eh, ställer jag mig ganska frågan till, till det hela och undrar. liksom eh, Kommer människor börja tappa det på riktigt eller... Men det jag tror är väl att polariseringen kommer öka närmaste åren och den här vägen vi har slagit in på med masker och vacciner, det verkar ju fungera för psykopaterna så att de kommer nog fortsätta på det spåret tills det inte går längre. Ja, precis. Och jag vill ju gärna liksom tänka positivt i detta och... och... Alltså, jag visst och det kommer ju vara så att det, det kommer att fungera på väldigt många människor men sen så är det också så att det är väldigt många som, som börjar se igenom det här mer eller mindre och mm. vi har ju haft liksom också episoder tidigare i historien den här, så där så, ex, egentligen exakt samma saker har hänt fast det har liksom varit förpackat på ett annat sätt och sen så har det lett till en en eller en upplysning då men tyvärr så har du ju liksom ganska snabbt halkat ner i samma hjulspår igen då. Mm. Men och jag menar, det, är ju, det kan ju verkligen vara intressant att se parallellerna ibland då. Till exempel jag har väl pratat om några gånger det här om man börjar titta på det katolska väldet och det medicinska paradigmet som rådde då på, på 14 och 1500-talet. Va? Det var ju det att, att sjukdom det det var ett, ett straff från Gud va? Mm. Det var det som var upp, upphovet till orsaken till sjukdom. På den tiden så var det inte virus då, utan det var ett straff från mm. Gud. Och då var det ju så att, att sättet att, att hålla sig frisk eller bli botad. Det var ju att hålla sig väl med Gud då. Det vill säga katolska kyrkan. Mm. Så att man skulle ju sköta sig och gå i kyrkan. Va? Men sen så kunde man ju göra en liten extra grej då. Det var ju att köpa de här avlatsbreven då. Man kan alltså köpa herrens förlåtelse från kyrkan. Så att de blev ju big business för kyrkan, de här avlåtsbreven då. Va? Mm. Så att, och då, då som nu så bekämpade man ju alternativ medicin då. <laughs> alltså alternativa ja. medicinska paradigm och de som sysslade med det då. Och, och då var man ju lite mer handgriplig på den tiden då, om, om historieraskildringarna stämmer och det tror jag några gör då, det här med att man, man brände häxor eh, och trollkarar men, men det var ju mest häxor då och det kan man väl tänka sig att, att, att kvinnor de är ju av en omhändertagande natur så de hade väl mm. kanske lite svårare att se människor som hade det svårt att vara sjuka så de, de hjälpte dem då och det fick man ju inte göra det är det var kul ju, att du trotsa Guds vilja jag tar upp eh, våran fantastiska nationalklinod klinod eh, Kjell Höglund i min senaste ledare. Eh, ja. Där nämner jag bland annat att han sång Häcksprocess och hur han i sitt, i sitt konstnärskap faktiskt har beskrivit eh, vår individuella situation och vår kollektiva situation väldigt väl. Han blottlägger alltså de problem vi står inför i sina sånger. Och det är, ja, han, han pratar ju också om en, eh, en eh, kommande världskris. Och eh, det är ju den jag ser eh, tona upp sig vid, vid horisonten nu. Vi står alltså inför vad frimurarna kallar för tredje världskrig. Och, och eh, jag tror att det är planerat sedan länge Men efter det Säger Kjell Höglund att Då kommer vi får se Humanismens genombrott och en ny Renässans, precis som du var inne på Och det är hoppfullt Ja, det låter hoppfullt Då har vi inte bara November, december, januari Och februari Att ta is igenom då, utan då har vi även det här Men sen blir det bättre Ja, sen blir det bättre ja. Ja. Men, äh, men vi kanske redan lever i det tredje världskriktet. Alltså det behövs väl kanske inte någon officiell krigsförklaring mellan två nationer för att äh, det ska vara krig. Det, ju, det som pågår nu är en massförgiftning av världens befolkning. Mm. Äh, och det är väl en krigsförklaring i sig skulle man kunna säga ja. äh, från en makt. Så att, äh, ja, det gäller ju att vi äh, desarmerar deras vapen, alltså tankekontrollen över våra hjärnor. Och att mm. låta sanningen komma fram för det är sanningen som kan göra oss fria för då tar vi beslut som, som gynnar oss själva och våra närmaste istället för en liten klick eh, elitister som eh, har sin mörka agenda eh, planerad för oss då. Ja absolut och... Eh... Jag tror att det är viktigt vilka ord vi använder. Jag använder ju inte... Jag säger ju bara pandemi nu, nu för tiden. Då förstår jag alla vad jag, vad jag står och vad jag syftar på. Jag menar ju då att det vi har gått igenom de senaste två, tre åren att det är planerat sedan länge. Och Det ser man ju också på... Om man bara tittar på PCR-testets skapare... Hur han fick Nobelpris för det och, och sen mystiskt avled precis lagom till att så kallade viruset slog till. Um, ja. Ja, men, ja, men det är nog rätt att arbeta lite med att kalla det pandemi och fråga någon efter personnummer så kan man kanske, ja, ja mitt slavnummer är bla bla bla, liksom. att man sa, säger saker i sin rätta benämning eh, mm. som, som att eh, det vore det mest självklara i hela världen. Eh, och eh, ja, på det sättet så kan man ju ja, antingen så eh, reagerar inte ens den andra bara låter det eh, passera, men de kanske är lite intresserade och varför, varför säger du pandemi? Mm. Och då får man ju en chans att, att kanske utveckla det mera eh, hos någon som i alla fall börjar se en glimt av eh, av det hela så, ja. ja, Man kan ju göra så här lite kodord så att den som börjar fundera lite grann kan nappa uh, i alla fall. Och det var ju John Blade inne på också att han kallar det inte längre för vacciner utan nu injektioner. Och, uh, och det är jag helt med på också att uh, uh, det här är inga vacciner på något sätt. Ja, mm. visst. Mm samtidigt så kan det ju ha det kan ju vara lite problem med här också för att det här med orden och så, det är ju väldigt viktigt med orden men, men äh, människor behöver ju förstå också vad man pratar om och vad man syftar på och äh, för jag, jag tänker på det här med vacciner och visst man kan kalla det för någonting annat, men det kan ju också vara bra att, att äh, lägga fram de, de belägg som visar att vacciner inte är effektiva och säkra på det sättet som vi tror, då. För att det är också också ett, ett trolleri med ord, vad det här med effektivt och säkert, det har väl säkert sagt förut. Men, men alltså, betydelsen för effektivt i vaccinsammanhang, då, det är ju det att. När man applicerar de här eh, vaccinet på eh, celler så ser man att cellerna reagerar på ett sätt. Och det kallar man då har man valt att kalla för eh, utvecklande eller skapande av antikroppar. Men man har ju sen inte kollat om det verkligen är det. då. Och någonting som jag tycker är en stark integration för att det inte är något utvecklande av någon slags antikroppar. Och det är ju dels att man aldrig har bekräftat den här infektionsteorin då det här med att, att det skulle vara antikroppar. Men sen också det att man måste ha så kallade adjuvanser mm. i vaccinerna. Då. Och det är ju egentligen bara gifter och olika slags gifter. De måste man ha i vaccinerna för att stimulera immunförsvaret då, eller stimulera den här mm. uh, immunreaktionen. Men eftersom det är gifter man har då så tycker jag ju att en, en, en, ett, en rimligare hypotes att och, och, och sätta upp kring det där och se om man kan motbevisa då. Det är ju om det, om det är så att cellerna dör av giftet och det vi ser de här små antikropparna det är liksom cellskräp av sönderfallande celler. Mm. Men det har man inte gjort och då har man den här reaktionen och det är då uh, det effektiva och sen har vi då det säkra vaccinerna. Ja, då, då testar man vaccinerna mot tidigare vacciner och så konstaterar man att det här vaccinet gav inte fler eller inte markant fler allergier eller, eller autism eller andra problem jämfört med de tidigare vaccinerna. Mm. Och man undviker ju noga att, att testa vaccinerna mot ett rent placebo då. Det, hade ju inte, det är ju inte så svårt att göra att ha en dubbelblind studie när man har koksalt i vissa sprutor och, och vaccin i andra och så ser man vad händer om man inte ger något vaccin överhuvudtaget jämfört med att ge ett vaccin. Mm. Men den typen av studier är oetiskt att genomföra. Just det har man aldrig gjort. Så det gäller ju att förstå de här orden då och hur de använder det. Mm. Mm. Så och jag, mm. jag skulle vilja dra det så långt så att jag säger så här att det så kallade SARS-CoV-2-viruset är en yttre manifestationen av det socialistiska eller kommunistiska tankeviruset. Förstår du hur jag tänker? Nej, inte riktigt. Du får gärna utveckla. Det är som att det som, är, det som finns i oss finns även utanför oss. Så att mänskligheten har blivit indoktrinerade med de här... Ja, vad ska man säga, marxistiska alltså vi har blivit utvecklingshämmade av marxismen och eh, nu har vi fått en yttre manifestation av, av den här eh, av det här viruset tankeviruset då. Eh, och i form av coronan och, och... Mm. Det, eh, ja, Nej, det är. Ja. Det ja, intressant förvannat. för att det, ja man kan ju se det på så liksom. Jag menar, nu, nu, nu saknar vi ju då belägg för eh... Faktiska virus då. Den situationen tror jag nog inte kommer att förändras. Men man kan ju se det som att dåliga och falska idéer. Och sätt att se på saker och ting. Det kan ju sprida sig som ett virus. Precis. I, en, i ett samhälle och göra det sjukt. Ja. Och det är ju där vi är. Liksom. alltså Det var ju som vi var inne på lite innan. Det här med, med psykopater och narcissism och det här. Och att man... Man uppmuntrar ju ja, spridandet av viruset då genom att, att befästa de här eh, dåliga idéerna. Och det är ju mycket det här också att, att vi ska hela tiden sträva mot någonting som egentligen inte är bra eller som inte är oss själva då. Va? Jag menar... Eh, är vi, är vi män så ska vi vara kvinnor och är vi kvinnor så ska vi vara män. Liksom, eller sträva efter den typen av ideal. Jag vill inte tala om att människor behöver leva sina liv på ett särskilt vis. Då, va? Men jag tycker det är väldigt uppenbart. Liksom. och sen så Om vi är killar eller tjejer så ska vi fundera på om vi inte ska vara, vara det andra. Och det ska vi göra i, i, i unga år när vi liksom är psykiskt ombytliga och sådär. Och sen så ska vi vanställa vår kropp. Och sen så ska vi... Och då, är, då kan man ju liksom inte ångra sig då. Nej. Sådär va. Alltså det är... Ja. Nej, det är så... Ja. Ja, nej men det där är ju ett gammalt socialistiskt knep. Att de tar barnen medan de fortfarande är formbara. Mm. Och eh, formar dem till oktoberbarn eller... Ja, små kommunister helt enkelt mm. och nu finns det en överhängande risk för att historien upprepar sig och... det bara titta på hur vi människor lever i våra liv vi gör om samma misstag gång på gång på gång mm. eh, nu har vi gjort det kollektivt igen eh, för mm. vi verkar helt enkelt inte lära oss eh, och den här om vi återgår till er, att välja rätt ord eh, jag börjar ta avstånd från det här ordet eliten eh, det handlar om en liten grupp eh, en minoritet Nätverk Nö nötver Ja, nötverket helt enkelt <laughs> <Ja. laughs> Där kör vi mig ibland, nötverket Men, ja, De vill ju inte eh, tillhöra resten av mänskligheten De vill ju distansera sig från resten av mänskligheten <laughs> Det kan jag verkligen sympatisera med Det vill jag också ibland Men eh, jag tror ju att de är helt fel människor att eh, välja till våra ledare. För de har ju liksom inte mänsklighetens goda eh, till, för, sitt, vad säger man, för sitt syfte. Mm. Men Problemet är väl att det inte vi som väljer dem utan de styr oss via eh, olika makt... Eh, system som till exempel frimuroriet där man lockar in många av framstående personer inom advokatyrke, och ja, präster. Ja, de som är lite högerstående i samhället lockar man in det här frimuroriet där man får svära en, är det första man får göra, den första initieringsgraden att man, man lovar att, att under, underställa sig direktiv och bryter man detta i ringaste limon så ska man låta sin hals skäras och så vidare då. Den här är den. Mm. Uh, och uh, ja, de här uh, grejerna föds man ju inte in i. Utan, uh, uh, det, är ju, det är ju sånt som uh, uh, man får lära sig efterhand då. Så att eliten också uh, uh, när de får sina barn så är ju det att uh, det är så här rasa eller uh, de har inte mm. gjort världen någonting ont när de väl kom ut i världen. Utan det de får göra är väl att genomgå alla de här ä, ä, liknande ritualer som man får göra i frimuroriet. För att man ska fastna i samma tänk som de tidigare generationerna. Så att, äh, jag tror man måste försöka förstå det här lite mer. Och så exponera mm. det mer. Och förstå farligheten i, i till exempel frimuroriet. För att det, det är nästan ingen idag som talar om frimuroriet- man, Nej för att off. ingen vågar Nej. <laughs> eh, Och där vill jag gärna dela ut en bredsida till eh, frimureriet alltså Vilken jädra maffia de är Och eh, ja, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att förstå frimureriet för att förstå den här världen Och där har ju Jurelina gjort ett jättejobb Han kom ut med en ny bok i, i våras som heter Sovjetrepubliken Absurdistan där han på ett föredömligt sätt går igenom frimurarnas härringningar i Sverige, till exempel. Och, och jag kommer ihåg att jag redan som 13-åringen trettonåring, alltså min farfar var frimurare, nämligen han var tandläkare, så han var säkert ett tacksamt eh, värvningsobjekt. och Jag kommer ihåg att jag frågade farmor så här. Den här klubben, farfar i vad är det egentligen för någon klubb? Vad gör de på sina möten? Och hon visste ju ingenting. Det enda hon hade fått se, det var två glas liksom. någon murspade och en vinkelhake. Och... Men jag kommer så tydligt ihåg min fascination för, för de här grupperingarna. Redan som en liten pojke och, och det... det... Det finns väl en anledning till det så att säga. Jag tror att är man kvinna i dagens Sverige och gift med en frimurare så ska man ju verkligen ställa den här karl mot väggen och, och fråga, vad är det för sällskap du är med i? Varför är ni hemliga? Varför måste ni smyga på det här sättet? Har ni, har ni den här makten och den här kontrollen som det påstås? Ja, väldigt vikt, vikt, viktiga frågor att ställa. Mm. Och det, det är väl väldigt auktoritetsdyrt inom frimuriet. Man får inte reda på mer än man behöver för den graden man initierade i. Och det är ju även hemlighetsmakeri inom frimuriet gentemot de lägre graderna får man inte yppa de högre gradernas... Hemli hemligheter. Så att det blir lite så här vattentäta skott så, genom det. Och så ska man ju då lyda lågerns direktiv ifall lågern är i fara, iallafall det anses då, så kanske man får uppgift att äh, gå och liksom skruva av lite julbultar på det där däcket eller något så för att det är någon som äh, ja, som man inte är direkt vållande till äh, eller äh, man tycker inte att kniven i någon direkt utan det är bara man gör äh, Mm. Så att den här personen själv kör så att däcket trillar av då. Ja, uh, och, och lite sådana uppdrag kanske man kan få då uh, när man kommer mm. upp. Men jag, jag tänker på det, uh, det här avsnittet med, med Elif Eriksson och de här sakerna som han beskrev då att, att uh, han blev ju angripen uh, för sin tidning då och och det skedde på alla möjliga fronter då att, att de, de ringde och skrämde upp de som annonserade i hans tidning. Då, och så där. Att man, man, man gav sig väldigt mycket på det här med, med pressen och informationsspridandet. Liksom. Och det var det någon som, som Elof Eriksson då, som skrev mycket om frimeluriet, va? då, då var ju han eh, väldigt högt prioriterad och, och få tyst på då. Men jag tror att det, det, det problemet de står inför nu då eller hela det här systemet då, va? det är ju igen då det här med, med internet och att man, man kan inte censurera och plocka undan allting. Liksom. Man har inte den kontrollen eller möjligheten att göra det längre. Man försöker ju men då hamnar man ju i nästa problem då, att, att då blir människor väldigt konfunderande och varför ska saker och ting censureras, då blir det plötsligt intressant. Va? Mm. Det var ju som någon skrev jag. Jag håller ju på en del på, på Facebook och jag egentligen bara delar för min egen skull sådana saker som jag stöter på för att jag tycker bilderna och tankarna är intressanta och sen kan jag ha dem själv liksom om jag skulle behöva dem någon gång. då. Va? Men det är det är ju väldigt många som, som blir censurerade och avstängda där liksom. Och det var någon sån här roligt meme när någon skrev att Facebook frågar mig Hej, vad, vad tänker du på idag? Och när jag skriver det så blir jag avstängd på Facebook. <laughs> så. Så, och, det, och det är väl också, Jag tycker det, jag, jag, jag kan bli ganska nöjd, eller hur ska man uttrycka det, när när de här ambitiösa projekten som jag tror de har satt upp då för att kunna kontrollera information, det exploderar i ansiktet på dem. Att eh, det här med Facebook, det tror jag man har tänkt liksom, att ah, vi ska samla in och kunna kontrollera allting. Men så, ja det går inte. Mm. Och, det är, och det är också ett sådant problem de har hela tiden. att Det, det är ju alltid fler som, som är lurade än luras. va. Och, och, och lyckas man inte hålla tillräckligt många lurare då så vaknar ju de upp och börjar väcka andra och så till slut så, så har man ju liksom helt enkelt inte mankraft för att, mm. att kunna förvilla människor och desinformera och så vidare och censurera va? Det, det, ja. Jag håller med, jag, jag tycker att eh, de har gjort bort sig på många sätt för att... Eh, ett misstag de har gjort är att berätta öppet om det. Det de kallar för the open conspiracy. De har hela tiden berättat om sina planer i detalj. alltså. Och Jag förstår varför de har gjort det men jag tror att det är ett misstag. för att Nu sitter det ju fullt av människor som vet om deras planer och ser det även spelas ut framför våra ögon i världen och jag, jag förstår inte riktigt hur man hade tänkt komma undan med det. Men eh, vad syftar du på? Hur säkra kan vi vara på att, att det faktiskt är deras planer? Eh, Tänker du på Jordia Guidestones till exempel? Det är en del av det. Eh, sen protokollen är väl en annan del. Eh, det har ni haft ett avsnitt om. Mm. Men mm. de protokollen i alla fall enligt eh, historien då, jag menar man, man får ju... Ja, det är, så så, det är ju allt, sådana falsarium. Alltså det var ju dödsstraff att ha protokollen i ja. början i alla fall, när de, när de började sprida sig. Men ja, nej, fortsätt. Nej, mm. men det är hela tiden den här det man drar fram då, att det skulle vara ett falsarium. Eh, som att någon typ har suttit på fyllan och diktat ihop en plan över hur man ska ta över världen som sen har kommit på avvägar och olika begrepp har bytts ut och under tidens gång har liksom, nej nej jag köper inte riktigt det där det är ju en väldigt adekvat beskrivning av det vi ser både hur de planerar att förgifta människor med tungmetaller vacciner och propaganda och, och de namn ger ju till och med ideologer och filosofer som de ska lyfta fram respektive hålla tillbaka det, det, det är ju det kan inte bli mycket tydligare nej jag instämmer och man kan ju hitta liksom Texter och beskrivning, om man tycker det är så mörka och skruvade så, nej, men så här kan det väl inte vara. Men sen då efter några års research och, och, och, och tänkande så, så finner man ju det att jo, men så här var det visst. Liksom. En sån här text jag tänker på det var ju den här uh, The Creed of Freemasonry eller... Rockefeller's Creed of Heaven, Det han skriver precis det här du säger Björn, det, det står ju inte i protokollen då men det står ju i den här texten att vi, vi, vi ska fifta människor mm. på alla möjliga olika sätt med, med eh, läkemedel, eh, hygienprodukter och vi ska låta våra kändisar göra reklam för dem eller idoler och, och, och det kommer inte folk att förstå va? Mm. Och nu när man, när man börjar liksom se det här med medicin och förstår ju egentligen hur funkar att det har ju egentligen främst att göra med eh, giftning eller toxifiering. Då. Att det, och, under, och näringsbrist då. Liksom, att det är de stora underliggande sakerna till sjukdom. Då. Mm. Och, och, och sen också då när man lägger av med sådana saker som eh, flåttankräm och billigt tvål och Börja äta riktig mat, ja då mår man plötsligt bättre än man någonsin har gjort. Va? Så mm. att, där ser man ju då. Att, Precis. Och det, så att det är ju egentligen inte den frågan behöver ställas, eller? Då? Är, det, är det sant? Eller är den här texten en förfalskning? Man får ju naturligtvis granska allting kritiskt, då, Men om man hittar någonting, och sen så börjar man undersöka den eh, tesen eller hypotesen, och så ser man att den bekräftas. Ja, ja men då så. Det, så, ja. det spelar ju ingen roll i så fall vem det är som har skrivit ihop den, eller, eller om man osky, beskyller någon viss grupp för att, att göra någonting. Utan det, det är ju bara och, och, Jag menar, man har ju en väldigt nytta av det, för då ser man ju liksom ja, att dels att det förhåller sig på det sättet och att, att någon har skrivit ihop någonting som mm. som ja, och att, att det är så. Så. Ja precis, mm. det, det återkommer ju hela tiden till det där pusslet, att man måste, det är som ett tusenbitars pussel man måste lägga och eh, jag skulle vilja komma med några boktips då för de som är sugna på att läsa och, och det är ju bland annat Wilhelm Reich, han har skrivit en liten kortbok som heter Lyssna lille man, där han går igenom eh, den vanliga mannens svaghet alltså att, att vi hela tiden eh, lämnar bort vår makt till eh, första bästa diktator i princip eh. sen finns det en kvinna som heter Patricia Corey som har skrivit flera böcker och eh, den som jag gillar bäst är väl den eh, egentligen med, med titeln i ja Inga fler hemligheter. Jag ska se vad den heter. Ett ögonblick. Mm, jag kan säga. Bara att reflektera under tiden. Ja. Då, att den har jag också läst. Den här lyssnar Lille Man. Och den är ju väldigt bra. Och, och huvudet på spiken. Och, och den här Willem Reich också. Han, han, han forskar ju kring det här med, med medicin också. Det var någonting med organ som han, han jag tror han hade att göra med det här organinstitutet ja. jag, har inte, jag har inte tittat så mycket på det där men, men och det är också en sån här bara en sån reflektion också det här med, med böcker och och speciellt när man hittar några som har några decennier på nacken då. För det, det blir nästan sämre och sämre ju längre ju mer man närmar sig nutid då. Ja, verkligen. Men, men alltså, då, det finns ju människor som har skrivit om detta. Om, om ja. vacciner och, och, och saker och ting va. Det är bara det att vi aldrig har aldrig talas om dem. Vi har blivit är... så varnade genom hela ja, historien. Ja, exakt. Så är det. En annan eh, är ju Alexander Solzhenitsyn som mm. har skrivit Västerlandets misstag där han går igenom eh, kommunismens härjningar i Ryssland och han säger att Västerlandet har gjort ett jättemisstag och det är att ni har inte gjort upp en gång för alla med kommunismen. Mm. Så det kommer komma tillbaka och bita er i svansen och det är exakt det vi ser nu. Eh, jag tänkte vi kunde jämföra eh, lite anteckningar som jag skrev, jag hittade nämligen en lista på äh, konspirationer som jag äh, skrev ner. Och det här kanske var runt 2010, då, men äh, en av de här punkterna är i alla fall, äh, förutom 9-11 så är det äh, Stephen Hawking. Mm. Mm. Ni vet vad man, han, sitt, han som sitter han satt, han är, ju, han är ju, tyvärr inte med oss längre, men, men han satt i... Uh, han hade någon funktionshinder. Så han satt i rullstol och talade genom den här konstiga mikrofonen i halsen. Ja. Och han lyfts ju fram som en av sekrets största vetenskapsmän. Men jag är övertygad om att han är totalt fejk. Vad grundar jag det på då? Jo, att hans vårdare hette Mason. Mason är alltså då det... Det amerikanska ordet för frimurare. Ja, har du hört den förut? Ja, absolut. Och man kan ju se på bilder på honom att tänderna ser olika ut på honom i olika åldrar. Sen ålder. Under tiden jag undersökte honom så såg jag en intervju med honom där han blev intervjuad i en studio. Och så satt den här karaktären och sov. Men... Då här datorösten svarade ändå på journalistens frågor. Ja. Det är lite spännande. Och sen så har han den här bedriften att han har levt med den här närsjukdomen ALS som vanligtvis har en dödlighet inom 2-3-3 år. Och han har levt med den under hela 50 år då innan han till slut sägs ha gått bort då. Alltså det Mm. Oh, det är helt otroligt oh. Ja men precis, och det var ju ett, ett, ett tidigt avsnitt vi gjorde här på radion om mm. Steven Hawking, Steven Hawkins karaktär tror jag, oh. jag vi kallar när vi pratar lite om det här och, och, och bilden har ju klarnat för mig genom åren sen vi gjorde det avsnittet också och, och det har ju att göra med det att, att jag har ju helt och hållet förstått nu att de här paradigmen vi har inom astronomi och även fysik. Va? De är helt orimliga och ovänskliga. Ja. Jag menar, om vi tar det här paradigmet och inom, inom astronomi så är det ju det här då att, att jorden kretsar runt solen och därmed så förly, förflyttar den sig lateralt 300 miljoner kilometer varje halvår då. Men eftersom vi inte ser någon förändring på stjärnhimlen då så måste man för att man över, överhuvudtaget ska kunna föreställa sig att detta skulle funka rent geometriskt då så får man flytta stjärnorna. Det måste vara fruktansvärt långt bort då. Men då kommer ju lite optiska problem och sådär och då borde vi ju egentligen inte kunna se stjärnorna och sådär om de är så hysteriskt långt bort som man som man hävdar i, i dagens astronomi då. Så sen jag menar Ja, det här med, med tykkosarbete som jag har mig, hjälpt till mig hjälp till med i många år nu. Då, så alltså ja, den, <går> det, det liksom det paradigmet inom astronomi det, det, det behöver eh, läggas i det runda arkivet. Och det kommer så småningom att ske. Ja. Så då har vi det. Va? Men sen så har vi ju då det här med fysiken och, och, och fundamenten och paradigmen i fysiken. Då, då har vi ju ett, ett sånt här. Eh, fundament och det är, det är den så kallade kvantfysiken då och det är ju liksom också faller ju in i det här med Stephen Hawking då, och då, då är det så här att man har säger sig har utfört ett experiment som bekräftar att ljuset är en partikel och inte, ett, och inte en vågrörelse Mm. Men när man börjar granska det här experimentet då så upptäcker man ju att det har ju så var det ju inte alls då utan det här experimentet, från början så var det ju en korrekt bekräftelse för att ljuset faktiskt är en vågorörelse Men sen så kan man väl säga att man gav sig på det här experimentet för att kunna få det att verka som att det kunde bekräfta att att ljuset bestod av partiklar istället. Mm. Men inte vilka partiklar som helst utan då kom man fram till att det här var partiklar med magiska egenskaper. Och vad menar jag med det då? Hur kom man fram till det? Jo, för då var det nämligen så här att man satte detektorer vid de här spalterna i det här experimentet. Och sen så konstaterade man det att när man slog på de här detektorerna så betedde sig inte ljuset så som det gjorde när inte dektetorerna var påslagna. Och då kom man till den tolkningen att... Och det, det, det här kan jag ju inte förklara hur man kom fram till det då. För det, det är ju fullständigt ologiskt och ovetenskapligt. Men man kom fram till att, att ljuset är partiklar som ibland beter sig precis som en våg. Alltså den här våg partikeldualismen Ja. Men inte nog med det Man kom dessutom fram till att, att eh, Partiklarna eh, Ändrar sitt beteende Beroende på om, om Någon observerar dem Eller inte mm. Just det. det är också den här Alltså våra hjärnor skulle då påverka Materia va? för det är ju mm. väldigt, en väldigt Populär idé då mm. Men det finns ju en väldigt enkel förklaring På, på det här fenomenet Att experimentet uppförde sig annorlunda när man slog på de här dektetorerna. Och det har ju att göra med det att de här dektetorerna de påverkade ju ljuset. då. Va? De var ju inte passiva. De skickar ju själva ut ett fält som, som påverkar själva experimentet. Mm. Då. Men det, det, det lyckades man aldrig eh, tänka på eller <laughs> utföra något kontrollexperiment. Ja, nu, nu, nu bredde jag ut mig lite här. Men, men liksom det jag vill komma till det är ju det att den här fysiken och astronomin som vi har idag- den är ju eh, Ja, hej kom och hjälp mig mm. eh, Och eh, Steven Hawking Kan jag ju se som någon slags bisarrt sjukt Skämt kring ja. det Som Visst, man det är liksom det. bara nu kan, är ni, också... nu kan ni Sitta och titta på en, en, en Farbror i en rullstol liksom som pratar En maskin Och, och, och, och säger hur Saker och ting förhåller sig och gör det hela ännu mer absurt. Va? För att, har man väl lyckas få in en sån här lögn då, du gäller det bara att bygga på den och göra saker och ting ännu mer konstigt och invecklat. Va? Mm. Och det, det kan man ju säga att Steven Hawking gjorde då. Så det är ja. liksom det som jag kan eh, säga sen i efterhand. liksom För det här hade jag inte riktigt koll på när vi gjorde det avsnittet för länge sedan då, med Steven Hawking. Nej, det är mm. inte så lätt att och, och... Mm man vill ju helst inte anklaga någon som mm. är funktionshindrad och verkar jättesmart att uh, vara motsatsen uh, mm. ja. Ja, det är. Mm. Ja men det är väl säger... lite den här väggen av tårar också Björn. Ja. som man använder i den här typen av lögner då för att det är ju det att är det väldigt många människor som har dött och det är stor tragedi inblandat eller någon ja, så fort det är någon som det är synd om då drar man sig för att och, och liksom säga men det där är ju och det är ju någonting som man utnyttjar också då ja, att man, man ljuger på sätt som vi inte kan föreställa sig att man ljuger och därför så fungerar det vi, mm. man, vi kan ju inte tro att man, man sprutar in någonting som aldrig har bevisat vara säkert och effektivt i våra små barn liksom och... Och där tror jag är en av nycklarna om vi eh, bortser från resten av det vi har pratat om. Men just att se deras sjuka humor bakom allt. Eh, när, när, vi, när vi ser det här som är med Stephen Hawking till exempel månlandningen i eh, månlandningen. Med, eh, det är liksom wow ett stort skämt. Det, det är en sjuk humor. Och den sker hela tiden på mänsklighetens bekostnad. Och... Ja. Mm. Mm. Ja, och det är väl ett, liksom, vad ska man säga? Det är väl en, en, en moral, eller vad man ska kalla det, eller ett sätt att se på det som, som är fullständigt förödan av för ett fungerande samhälle. jag tycker det, varför att vi, vi äh, tänker ju så här: vad man. Man, man ljuger inte och man luras inte. Det, är, det är fel att göra. Och, och, och luras man och blir tappad med el så säga, då, då, då ska man skämmas och straffas för evan. Men, men andra kan nog se på det så att eh, om, man, om man ljuger och luras då är det den som blir lurad som ska skämmas. Mm. För att de gick på det va? Fool me once, shame on me Fool me twice ah, Fool me once, shame on you Fool me twice, shame on me Ja yeah. mm. Nej men det, mm. Jag skrev en artikel här om uh, Bedrägeriet på Drottninggatan uh, Ja uh, För fem år sedan uh, Och uh, Den är jag väldigt nöjd med den, den hamnade på Den blev hela tio sidor lång men där jag intervjuar bland annat Jori Laschtenpär om, om temat för attacken på, på Drottninggatan och att, och att temat var just numret 47 och att den här lastbilen då kraschade på Drottninggatan 47 som av en slump då när frimurarnas viktigaste symbol, vinkelhaken och passaren har just Passar den gradtalet 47? Och det vill de också få oss att tro att det är en slump. Jag är beredd mm. att uh, argumentera mot det. Mm. Nej, och det, det är ju en sån här sak också som det pratas en del om. Det här med... All den här eh, numerologin eller gematrian eller vad det man kallar det som, som finns i de här händelserna och som finns i Drottninggatan, som finns i, i, i 9-11 och sådär. Och jag tänker väl säga att jag, jag har lite svårt för det där, eh, faktiskt. Eh, jag, alltså, jag vet inte jag ska, men, men alltså, den, den största take för mig gällande det det är ju att det hjälper ju en att förstå. Att de här händelserna Är helt igenom Konstruerade ja. Alltså för att annars kan man inte få in De här sakerna Nej. Har man inte gjort hela, Alla 9-11-filmerna I förväg och, och, och liksom fullständigt Kontrollerar hela storyn då, då, då kan man inte få in De här siffrorna Utan det är ju en, en, en väldigt stark bekräftelse På mm. att det är Helt igenom mediehoax då helt enkelt mm. ja, nej, sen vill jag säga det också när du pratar om 2000 talet vetenskap att jag vill ge dig en stor eloge eh, Björn för jag har läst den här tidningen i många år och den har alltid varit intressant och, och, och, och rolig att läsa men vilket lyft den har fått i, i, i liksom layout och stil alltså är... Kul att höra ja, du, ja, det har jag du har fortsatt. lyckats så väl med det, Björn. Det vill jag verkligen säga. Jätteroligt. Det är roligt. Ja. Mm. Nu, nu är det, det är ju ass... som vilken snygg tidning som helst. Va, som... <laughs> ja, jätte mm. Verkligen. Alltså. Det märks att du, är, du har liksom det här journalisttänket, och, och, och du, jag vill kalla dig för en riktig journalist. Och det behöver vi ju vara. För att det är också lite det här med, med både med, alltså. Vi som gillar vetenskap eller någonting, alltså vi måste ju ställa oss upp nu och försvara det här liksom, eller se till att, för att annars så kommer ju bara allting att mista sitt förtroende och, och bli helt mm. raserat. Och det är ju väldigt tråkigt va? för att, att vi behöver bra journalistik och vi behöver bra vetenskap och vi behöver bra politik och så vidare men vi har väldigt, väldigt lite av det idag. Alltså, det är inget fel på journalister så länge ja. de gör sitt jobb. Och, och det är ju det vi måste göra. Och jag, jag ser det som att varje journalist måste nu ta Ta ställningen. Liksom. Vilken sida vill man stå på? Och det, det har tyvärr journalister väldigt svårt att göra. Men som du sa, du kallar mig för riktig journalist. Och det gör mina kollegor också. De säger så här: Björn, du har blivit sån här riktig journalist. Och då säger jag så här: <laughs> Men fasiken det var vi ju hela tiden, eller? <laughs> ja, men det, då är väl problemet är att ska man vara riktig i de här olika skråna då, då blir det ett ekonomiskt avbräck, va? Ska <clears throat> det vara... har det alltid varit på riktigt. Det är det som är så roligt. Jag har aldrig haft något alternativ. Jag, vet inte om jag är filterlös eller om jag är gränslös, men... Jag gick ju in i det här yrket med öppna ögon är väl kanske fel att säga men, eh, utan illusioner i alla fall och, och ville ju verka för att eh, upplysa människor och göra världen till en bättre plats. Men det har ju vi ju tappat längs vägen och, och det är bara beklagligt. Och... Hur, var Jag... din, hur var din resa bort från mainstream media som du jobbar på innan då? det att efter den här Thailand:s äh, flyget äh, började liksom... Ja men det här måste jag skriva. Och så fick du reda på lite äh, så här att... Nej men sen det här saker, det skriver jag inte om i, i våran tidning. Eller mm. Mm. ja Ja, det, är en stor, det blir en stor fråga för mig. Eh, egentligen var väl... Eh, att jag eh, tröttnade på att ta förnedrande uppdrag som jag tyckte då... Eh, jag, eh, jag hade ju kommit in på det här med, med hela alternativet och eh, alla lögner så jag tyckte det blev allt mer plågsamt att hålla på att rapportera om eh, kommun, kommunfullmäktigemöten och bortsprungna katter och sånt här. Eh, det stod mig lite upp i halsen till slut och, och jag mådde bara sämre och sämre för varje dag på jobbet och till slut till slut sa jag upp mig och, och reste bort. Ja. Och eh, när jag kom hem från den resan så hade jag ingen lust att arbeta för systemmedia längre. Mm. Det var ganska odramatiskt på det stora hela. Mm. Mm. Ja, och då är det ju lite så som någon har sagt att vi lever i en tid eller ett, ett, ett samhälle som, ja det är ju på väg mot en krasch eller stor förändring va? och då är det så att det, det kan man se på att eh, lögnare kan välta sig överflöd och att tala sanning det blir en självuppoffring Ja, och det, vet ni vem som sa det? Jag såg en gammal intervju med Torsten Flink idag och han säger exakt det. Ja, ja. Och att Det har varit så i alla tider faktiskt. Säger han. Ja. Ja. Men... Nej, för då är det ju så. Ska man vara, ska man liksom göra ställa sig emot den här knasiga vetenskapen och säga liksom påpeka det här att man väntar lite de här paradigmen eller dogmerna jag har de, de är ju inte vetenskapliga va? Gör man det som, som vetenskapsman idag ja men, eller kvinna, då har man ju liksom inget jobb. Va? Då, Nej. Då, då får man börja syssla med något annat. Va? Och det gäller ju samma sak för en läkare eller en journalist. Ja, visst gör det det. Ja. Jag tror att alltså, för vår egen skull så måste vi sluta vara så förbannat rädda för det där, att bli av med jobbet. Jag har blivit av med jobbet många gånger och, och det är inte så farligt som folk i allmänhet tror. Det finns andra jobb. Mm. och det är en ganska skön process att testa sig fram det ger en möjlighet också att hitta sin plats i tillvaron på ett annat sätt på ett djupare sätt livet får en djupare ny mening det finns mycket att vinna mm. samtidigt ja precis och, och psykiskt välstånd det är minst lika viktigt som materiellt välstånd va? att och Mm. Mm. Och, och, och det kan jag även lera. Jag menar, och det här med hälsan det, det står ju ovanför allt och, och har man liksom varit eh, i de här och, mm. och, och gjort sitt jobb kring det här då, då, då har man en väldigt mycket bättre uppfattning om hur man ska hålla sig frisk också jämfört med mm. de som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så mm. Mm. Ja, Det är otroligt många människor som, som har drabbats av biverkningar och som lider idag och jag, och jag, jag känner med dem faktiskt. Det, jag vet att den sjuka har bara en önskan och det är att bli, att bli frisk. Mm. Och, och, men läser man vår tidning så får man många tips på hälsa och hur man kan återskapa sin förlorade hälsa bland annat. Ja. Mm. Yeah. Jag tänker på det också, som sagt, och du pratade lite innan här, med att det här med vetenskap och namnet på tidningen och att det är förpliktiga lite. Har du några tankar kring det, Björn? och, och ja, Ska man ge sig på den här 1900-talets vetenskap? Och hur, hur ska vi göra då för att återupprätta den? Och det är ju, det är, ja. Ja, har du några reflektioner kring det? Ja, jag, det är inget fel på vetenskap i sig. Som du säger, mm. det är en metod och barn kan faktiskt förstå den metoden. Det är, Journaliststudenter kan förstå den metoden också. Det är, det är egentligen konstigheter. Men jag bara säga att jag har ingenting med titeln att göra. Men jag tycker den är bra. Mm. Mm. Jag tycker också. Det är vetenskap för det nya paradigmet som kommer med stormsteg. Mm. Det kallas sanning. Det är paradigmet. Ja, precis. Sanning <laughs> spelar det. en avgörande roll. I alla fall. Men, men vetenskap är ju, det är ju pengar beroende. Att, och det är ju någon som vill få någon att forska kring en sak. Och då är ju den intresserad oftast av att det ska utkomma ett visst resultat. Och det kommer mm. ju någon som forskar komma i underfund med på antingen direkt sätt eller lite subtilare sätt då att de inte får några mer anslag om de kommer till ett uppdragsgivaren felaktigt resultat. då. Så det vi behöver komma till är att kunna bedriva vetenskap och vara intresserade av objektiva resultat. Det vill säga det som ligger sanningen närmast. Just det. Och det är ju... Ja. Du vetenskapen historiskt sett har väl bedrivits mest av aristokrater. Tycker Brahe var väl aristokrat så att då hade man väl lite bättre ställt och kunde sitta på sin kammare och, och klura lite på hur världen fungerade. Och, och han var väl mer intresserad av, av och, ä, ä, sin gärning då att ge oss ä, en sanningsenlig bild av hur solsystemet såg ut. Men sen så har vi den här med vetenskap har ju korrumperats och främst då genom frimureriets framfart och det etablerades väl först 1717 i England vad jag minns så att, och det, det var ju då som mycket av den här vetenskapliga revolutionen kom också så att vetenskapen från som vi känner den idag har ju från början varit väldigt influerad av frimureriet och där vet vi att de är ju inte intresserade av att gemene människa ska ha någon sanning utan det ska ju de äh, dölja för för andra och också för sig själv ofta kan jag tänka mig för att jag tror att många frimurare går och tar den här sprutan <går> också äh, faktiskt så att äh, mm. mm Nej men det, ja. det, det kokar väl ner till den här äh, gamla devisen som har varit en Förevändning kan man nästan säga, eller en motivator för att man ska trycka i sig så mycket falsk kunskap som möjligt. Det här med kunskap i makt, va? Man ska skaffa sig en rejäl utbildning. Och, det, och jag menar, jag vill verkligen säga det att det är ju verkligen inget fel i det, och det kan ju vara ett, ett väldigt bra verktyg för att tillägna sig riktig kunskap sen om, om saker som. Om man börjar se att vissa av de sakerna man lärde sig i skolan inte stämde så bra då, så, så har vi ju liksom verktyg som logik och geometri och den vetenskapliga metoden och så vidare för att och använda då va? Men men just det här med kunskap i makt va och då är det så att man man tar ju eh, riktig kunskap och sen så försöker man få så många att tro på saker som inte är Riktig kunskap. Mm. Och sen har man makt. Ja. Kunskap är makt. Mm. Simplastet. Mm. Ja, men då kan jag tillägga som Linda sa ja. i något avsnitt här tror jag. Eller om det var någon podd. Linda Karlström, det tycker jag var bara Kunskap är inte bara makt, det är också frihet. Precis. Ja. Och Linda är ju för övrigt ordförande i Föreningen 2000-talets vetenskap. Just. Det. Mm. Jag kom på titeln på den här boken av Patricia Corey som jag rekommenderar också. Inga mer hemligheter, inga mer lögner. Handbok för uppvaknande själar heter den. Mm, -hmm. det skriver jag ner här. Mm. Ja, du får gärna skicka, skicka den listan så jag kan lägga in det som show notes ifall lyssnarna är intresserade av att läsa de här böckerna. Ja oh, kul, det ska jag göra. Så... Mm. Men det ska man vara medveten om: att de har ju redan tidigt gått in för att lura så många som möjligt, så mycket som möjligt. Det har de satt en R Ja. Uh. Mm. Nej, men det är väl också, jag menar, vi, vi vet inte, men man kan spekulera. Det är ju hemliga klubbar, va? Men uh, som. De här hemliga klubbarna tror jag fungerar. Det är ju det man har en pyramid. Och så blir man invigd i olika sanningar. Och får veta mer av den faktiska kunskapen då. Den här som man undanhåller människor för att ha sin makt då. Mm. Mm. Den, den får man veta. Jag är inte så, är någon så någon säker grad. på att man får mer kunskap om sanning. I alla fall inte inom frymöreriet. Utan där handlar det om, mer om... Eds svärning. Att man ska bli mer och mer knuten till eh, låsen. Eh, och det är väl inga riktiga sanningar som förmedlas där. Som jag ser det. Eh, eftersom frimureriet i sig är ju en struktur skapad av, eh, av judendomen då. För att styra Gojim. Så eh, då kommer man ju inte få några riktiga sanningar inom en, ett system som är till för att styra andra människor. Jag. Ja, och det, vi kan ju spekulera om det där och vi vet ju inte som sagt, det är ju en hemlig klubb då va? och eh, jag kan väl tänka mig att det sprids en del eh, halvsanningar och, och desinformation kring de här sakerna, men, men jag kan ju tänka mig att det, att man blir invigd i vissa sanningar så får man naturligtvis inte reda på allt eh, men, men att, att man liksom får veta saker efterhand och då känner man mm. sig också utvald och speciell va? Oj, nu, nu vet jag att vi aldrig åkte till månen eller vad det nu är. Ja, mm. ja för, man, man får nog inte reda på det utan att vara en del av att ljuga om det själv. Nej, naturligtvis. Mm. naturligtvis. Då ska man ju vara invigd och, och, och så ska man ha, ha gjort olika... Eh, osedligheter framför en gång kanske, så, jag vet inte men, men alltså, de binder ju upp folk och har liksom, det, det handlar ju om, om en sekt och en, en, en järntvätt naturligtvis va? Mm. och där är ju så, den här eh, presskonferensen med Apollo 11 och då var väl Basaldrin, jag tror alla tre där var, var höga frimurare och då kanske det här var initieringsriten för att komma i nästa steget att genomföra en, en väldigt stor lögn för världens befolkning att det att de ingår som en av, av de sakerna kanske då. ja Jag tycker Brage Norin, en svensk fysiker som eh, tyvärr inte heller är med oss längre, men, men han, eh, jag kollade på en av hans gamla föreläsningar som fanns på nätet och där han just går igenom omöjligheten för en sån liten farkost att bromsa in och landa på månens yta. Det är helt omöjligt. Vad mm. mm. ja, kul att äh, nämna honom. Det var den första föreläsningen som jag bjöd in till föreningen. Cui bono. Det här med månlandningarna Jag började studera det. Så ja, men fan, här har vi ju faktiskt en som är knuten till ja. ett universitet. Äh, men sen vågade inte han gå längre så. För att jag var inne på han, Anders Björkmans sida som du också har varit inne på en del kanske human space travel is not possible. Och så försökte bolla de idéerna med Brage, men han, han stannade ju vid att målandingarna var fake. Och sen så hade vi ju mm. marslandare och alla, alla sådana andra saker då. Så att uh, alla har ju, har ju sin gräns mm. you know så mm. de inte gå längre än. Mm. Nej, det var Vad? ju där det började för dig, Martin, med, med Brage och Norin, ja. ja. Och, och mm. ja, han var här och föreläste. Ja, nej, och sen så Går man ju från klarhet till klarhet och eh, jag säger ju någonting som kan göra människor väldigt upprörda, men det gör det inte desto mindre sant. Och det är ju det att den här hypotesen om att raketer skulle kunna skapa framdrift i rymden, det är ju inte bara vetenskapligt obekräftat obe utan det går ju att motbevisa vetenskapligt. Det, mm. det strider ju till och med mot dem. Fysiska lagar som har tagits fram vetenskapligt. Absolut. Och allt mer tyder på att den här rymdstationen ISS är också helt fejkad. Ja visst. Och liksom det börjar komma fram med ganska många människor som ifrågasätter hela den här grejen med atombomber, atomkraft. Och jag har själv kollat på det här Manhattan-projektet där de tog fram atombomben. Och jag kan säga att det området är minst lika nedlusat av eh, eh, frågetecken som de här andra sakerna vi har pratat om. Mm. Mm. Ja, men precis som man börjar ju se de här mönstren. Va? Hur, mm. hur, hur går det till? Och, och det var väl det som jag sa innan. Man, man, man skapar problem, och sen så eh, tar man fram falska lösningar. Och det, nu är det ju ett väldigt fokus på att vi ska bygga kärnkraft här. För av någon anledning så går det inte att starta upp de här eh, reaktorerna som vi hade innan då. Nej, de, de, de hade en ingångsknapp där liksom. Man kunde bara stänga av dem och sen och sätta på dem igen. Utan nu måste vi bygga nya för ett antal miljarder. Mm. Ja, för att, för att lösa ett problem som inte egentligen finns med någonting som egentligen inte fungerar. Ja. Så, mm. japp. Och sen men om jag vill säga något avslutande. Så kanske det kan vara att uh, det här med dinosaurierna. Det skulle vi behöva prata om också. Ja. Yep. Mm, absolut. Jag börjar ju. Jag är lite svårt att tro på det där med dinosaurierna. Jag vet att jag brukar skoja om att dinosaurierna dog ut för att de rökte ihjäl sig och. Ja, det kanske ligger en sanning i det, jag vet inte. Men eh, om de överhuvudtaget har existerat så tror jag att de... Eh, eh, ja, nej, jag tror helt enkelt inte på den där lögnen. <laughs> <laughs> nej, det, det man kan säga är att de här eh, benen och sånt som ska finnas på museum, de visar eh, sig om man tar sig närmare titt så är de avgjutningar av någonting annat som ska vara någon annanstans. Mm. så att det finns ju nog aldrig någon som har hittat ett komplett dinosaurieskelett utan man kanske hittat något fragment av och, och sen så har man gjort som det här med virus och DNA att man, man lägger in det i en databas och så alltså får en data för att se ihop hur, hur det här djuret kommer att se ut sen. Mm. så att Ja och sen så kan man ju konstatera också om man börjar titta lite vad heter det paleontologi va Eller, Ja. Och ni kommer ihåg han i Friends, Ja, just det. han ja, ja. ja, ja, var ju vi... som han en... ja. ja, och om man bara tittar på lite historiskt då. så ja, det så hittar man väl inga dinosaurier från i slutet av 1800-talet till början 1900-talet tror jag. Innan dess så jag menar det är ju ganska stora skelett och så någon gång så borde väl dykt upp något men inget prata om dinosaurier innan det då. Och sen så såg ju de första dinosaurierna ganska olika ut från de vi har idag då. Och sen så en annan sak det är väl det att alltså, dinosaurier kan man väl faktiskt säga är någon slags anatomiskt skämt. För att en, en varelse av den storleken med den tyngden tror jag jag skulle kunna skutta omkring på det sättet på två ben. Med den gravitation vi har här på jorden och den tror jag har varit den samma eh, och eh, nej så det, det jag menar, då, får, då får man se ut som en elefant va, om man ska vara en så pass mm. landlevande varelse för att det ska funka rent biomekaniskt och sen är det ju också det här med att, att eh, ja ska man eh, tjäna pengar på något eller ska det, då ska det ju vara lite sensationalism kring det va och Barnen ska tycka det är spännande och läskigt och det är ju stora och Då kommer folk mm. till museerna va? och man har ju sett liknande perioder. Jag tittar på en, en rolig eh, eller, och intressant eh, video om astronomins historia. För det var nämligen så att i, igen då, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet då satt ju astronomerna sina teleskop och konstaterade att det fanns kanaler och, och artefakter som var byggda av, av att det fanns civilisationer då på Mars och på Venus. Och det var till och med någon astron som berättade att han såg flygande varelser på månen i sitt teleskop och sådär. Mm. Men det, det hävdar man ju inte längre då, utan nu är det andra saker man hävdar. Mm. Att man kör omkring med bilar. Men... <skratt> Så liksom, ja Slår man ihop bilden så Ja, summa summarum, jag är helt med där med dinosaurierna här, Björn mm. Ja, vi märker ju att alla lögner börjar krakulera. Det håller ju, lögnen håller ju aldrig i längden Det är så Och mm. det borde ju folk veta över det här laget Precis Och att folk som har börjat på den här resan Och knäcka hål på en lögn Att de måste ju kunna gå vidare också och titta på, på andra lögner, inte bara stanna inom sitt egna område. Och så blir det en social community kring det, där man eh, blir en utbörjning igen då, om man ifrågasätter det som den nya eh, sociala kulturen bygger på då. Som mm. det, ja Det har jag upplevt mycket att, att det finns sociala tabun inom eh, inom eh, Alternativa rörelser som har byggt upp sin rörelse kring någonting då. Det kan ju vara invandringspolitik, eller det kan vara ja, vetenskap, eller andra saker. Mm. Mm. Mm. Så. Yes. Ja. Ska vi, det var det, det avslutande kanske. Mm. Ja vi, det tycker jag väl, väl. Eh, Jag kan ju bara säga att jag skulle gärna vilja skriva om Hallandsåsen Så om det är någon som sitter på information om eh, Hallandsåsen Och varför man byggde den där tunneln eh, en gång i tiden Så får de gärna höra av, höra av sig till mig mm. mm Absolut Och då är det eh, Vilken adress då? Eh, den hittar man på 2000-talets vetenskapshemsida. Mm Ja. Absolut 2000 tv mm. 2000 tv.se mm. Just det ja, Tack ja. så hemskt så mycket för att uh, du ville komma med Björn Det här blev ett super avsnitt Vill jag ja. Det var ja. jättekul och bra diskussion och vi, vi täckte igenom massa områden mm. Kul, det har varit en ära att få vara med i Sveriges vassaste podd oh. Tack <laughs> Tack. Ja. ja. ja kul. Tack så mycket. Ja. Tack för att ni har lyssnat, mm. ha Torbjörn. Ja. Tack allihopa. Tack. Ha det bra på återhörande. Det har nått våra öron. Att ni har kritiserat oss Nu tar vi inte sådant allt för bokstavligt och seriöst Det är ont om duktigt folk som liksom ni kan tänka själv och vågar slåss Och som har insett värdet av att jobba hårt och ambitiöst om sanningen ska fram så har vi länge haft er under observans. Vi har hållit ett vakande öga på er verksamhet, er kapacitet och er analytiska briljans. Har vi noggrant studerat fast den i allra största hemlighet? Ni undrar givetvis varför vi har sökt upp er här i Förklaringen är den Att vi vill ge er ett förslag Anslut er till oss Var inte så förbannat i det. Vi är i mafia. Behöver era friska tak Se så, lugna ner er Låt oss diskutera förr Det tjänar inget till Att hetsa upp sig Det leder ingen vakt Vi vågar påstå Att vårt erbjudande är generöst Måla inte fan på väggen, se nu inte alltid vitt och svart Det här är en fråga om ömsesidighet och tolerans Vi skulle båda tjäna på en liten, låt oss kalla det affär Med er beslutsamhet och med er energiska prägnant Skulle ni kunna göra en lysande karriär Folk av er kaliber växer sannerligen inte på träd Är det inte synd att kasta era perlor för svin Ni är en planta som ännu är hemligen. I maffian Gör druvorna till årgångsvitt Pratar vi poetiskt? Kanske det? Jo, vi älskar poesi De sköna konsterna och vetenskapen har vårt fulla stöd vi har noggrant läst Arvins utvecklingsteori Människan lever ju Icke alenas av bröd I kampen för tillvaron Segrar de starka och sluga Det naturliga urvalet Gynnar den som är bäst En kamp på liv och död bestämmer vem av oss som slutligen får duga. Mot djungens hårda lag hjälper inte den svages protest. Så segraren förökar sig och odlar sin egen art. Och så sett går mänskligheten framåt i styrka och klist Att slåss mot naturens egna dagar är inte särskilt smart Så i maffian är man inte altruist Ni säger att Darwins teorier gäller djurens rike Och att vi som människor borde visa solidaritet Att varje individ har samma värde, och är den andres like Att min vän, ge offer för en idealistisk vanslighet Vårt tålamod är stort, men nu börjar vi faktiskt iskna till Kan stå i och det med besked Ni ska veta att vi inte drar oss för att ordna saken som vi vill Detta är en varning, ge inte alls att leka med Men ni är ju för Guds skull en försvarlig dos intelligens Ska vi behöva gräla som barnrumpor om en sån här sak? Det vore bäst för båda parter om vi kunde komma överens Vi är i maffian ser er som en man Ärlighet och er skarpa vikt för strategi Sådant hyser vi den största beundran för På er logiska finesse är vi särdeles förkysta. Och inte att förglömma er talang som organisatör En förnuftig kar som ni ska väl ändå inte sätta er på tvären Ett samarbete oss emellan skulle gagna alla och en par Låt oss röka fredspipa tillsammans och gräva ner gevären Vi behöver er och ni behöver oss, den saken står väl klar. Ni ska inte tycka att ni överger era kamrater En överenskommelse med oss är inte alls förrädlig En klok general, han kompromissar om det hjälper hans soldater Vi i maffian Tycker det är god demokrati Vi kanske tror att den som får makt gärna överger de små Låt oss försäkra att detta inte är sant Som medlem i maffian har ni möjligheter som får Att förändra världen till det bättre både snabbt och elegant Kom med i våra led, slösa inte bort de tillgångar ni har Vi förstår att ta tillvara era egenskaper optimalt Er kritik av oss är skarpsynt och har pressat hårt på vårt försvar Var konstruktiv istället, vi kan lova er att ni får bra betal. Som mafia medlem kan ni alltid kritisera inifrån Då har ni ju en chans att reformera oss till Vad ni vill Som ni är nu så slår ni bara fanan blodig mot vårt hål <håll> Vi i maffian Vänder inte andra kinden Men ert sätt att ta ställning är rakrykat och stiligt, tycker vi Heder åt den som inte kämpar för egen vinningsskull Som oskälldigt satsar sin kreativitet precis som ni I andras tjänst och utan att snegla på bots och gull Ni säger att man inte ska sparka undan skuldrorna man står på Men det ni är idag har ni väl blivit av egen kraft Er hänsyn till så missriktad och orimlig och svår att förstå Och att korrumpera är en avsikt som vi aldrig haft Ni är fri som en vind Och bunden som en frusen Bäck Och vinden måste blåsa Enligt mättig lagar Ta er förnuft i fånga nu Och låt oss skriva ut en check Vi i maffian Står till tjänst när Behagar. Vi vill bara hjälpa er. Varför kan ni inte inse det? Vi vill inte se er knäta bort den begåvning som ni fått. Ni är födda i något stort, i något verkligt magnifikt, det kan man säga. Gör gemensam sak med oss För det är det blott det bästa nog gott Det kan vara sant att om man inte tänker själv blir man dresserar Men utan disciplin är man ett löv Som fladdrar runt i blosten Vår högste chef har talat väl om er Och sagt sig vara imponerad och ett ensamt löv lär inte klara ens den första frosten Kom in i värmen kärven, sätt dig här och fina vi vår brasa när dig gemenskap och stöd i goda vänners lag Ge dig hän i ett högre sammanhang och glöm revoltens fasa Usos i maffian, var helsad på en